Buongiorno buongiorno Mirëmungjes, mirë se vini. Është hapur klubi i mëngjesit me dashur gjithu në Radion Cafe Family 104 dhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me juve. Mirëmungjes. Ço boi dheri? Mirë blendje. Si jeni? Mirë, vendos. Alti në mirë? Mirëmungjes. Mirëmungjes mirë Olta. Mirëmungjes. Pentium Master për humbur fare. Po bra, pentium dushik, po, Pentium 2-shi, kjo vjen me bonës. <laughs> Ç'kemi mirë? Ka rënë ja. një farkohe. Sa të sh... përgjigjemi. Sa të shkrim. Yes, oh. yes. Ësht pak ftohtë për jas. jashtë. Megjithatë, është u premtëm ish dashur data 16 shtort. E premte. Edhe është një ditë me të vërtet shumë e bukur. Mm. Sepse më në fund është larguar shiu, janë mm. larguar ret dhe ka dritë në qytet. Më në fund. Yes. Sepse ka diell. Gjegyes, gjegyes. Gjegyes yes, yes, Lori. Yes. Lori po si folë sflet. Po gjithsesi, ëh, um, famosieni. Perfekt. Qa kepi më la, për kyk shumë, në kyk sigur me i qenë kështu A i është ngrat 20 vjec me 20 fmi edhe pa shpi Ah, so, jo, jo Perfekt, për të so shkella Për a... po mirë më kejsh për pra Hal dë thua e shë janë kejsh, hal dë thua e shë janë mira A i ndjetin A i ndjetin E thotë shumë e tali, e ke përshysh A i ndjetin A i ndjetin A i ndjetin A i ndjetin A i ndjetin A i ndjetin A i ndjetin A i nd Um, A, diqerëm të këngën e parë, do e qëta vjetë të këngën e parë, se kam më nduar dhe rrugës ashtë. Sa të shërë omi. Me shërë? Që i këshin pa të keqë. <laughs> që është kjo? Që jo, jo. është nga Jay-Z dhe i quhet Hard Knock Life. Uh -huh. ah, okay, uh -huh. okay. Për një anshësue, nuk e di pse, po thashë o fiksovë. Fiksovë, <artistic> këmë <mumbles> kështë. Ka i që volumë ka? Këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë I'm going to watch the game, not Dan Graham. Oh, Dan Graham, okay. Elam Jay Zimbram. Elam Jay Zimbram. Elam Jay Zimbram. Krab FM. Gran plus. Some of the hottest verses rap has ever heard. From the dope spot with the smoke block. Thinking to murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all n****s know me that fell. Nah, we all my n****s with the rubber grips. Or shots. And if you with me, my my rubber, you're... And what not I'm from the school of the hard knocks We must not Let outsiders violate our blocks And my plot Let's stick up the world and split it 50-50 Uh-huh Let's take the dough and stay real tricky Uh-huh Let's sip the Chris and get pissy-pissy Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie Baby Biggie. You know it's hell when I come through The life and times of Sean Carter in volume 2 It's locked down in a ten by four, controlling our house live in hard knocks we don't take go when we ball blocks burn them down and you can have it back daddy i rather that i flow for chick's wishing they ain't have to strip the paint to wishing i see your bitch in my mind i put my money on the long shots on my ball is that's born the clock no one will be on top whether i perform or not i went for loop warm the high sleeping on futons and cast the king size green machines to green fives to green fives let the thing between my eyes analyze life else then i put it down I'm type real, I'm type real with the phony rappers, y'all might feel we homies, I'm like still, y'all don't know me, uh. I'm type real, when my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving, it's the house not playing! Yeah. got to eat, stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes, hustling still inside of me, and as far as progress, you be hard-pressed, then find another rapper hot as me, I gave you prophecy on my first joint, and you're all lamed out, didn't really appreciate it, till the second one came out, so I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for you, nigga, I'm not playing Mirëmjes, ndemërmjes Altini, Olta Lorca, mirëmjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëmjesit në Radio Klub 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmjesi, Çuna Goca. Është koha tani për të dëgjuar nga ieri frymëzimin për ditën e sotme dhe menjëherë pashtaj dhe Oltrin që do të na tregojë se si do jetë moti për sot. Atëherë, shpreha që u kam zëdur për sot, është nga aktori amerikan mm. Norman Edward Vaughan. Dëshkë. Ëndrorosh shumë dhe guxot të dështosh. Ah. Oh. Urdra. Ndërër shumë dhe ku të zotët dështosh mm -hmm. Thank you, Jeri Ja ku i të që atë mishtashur nga aktori Amerikan Norman Vogan Norman Vogan Olta Dhe të një olëta dhe moti Zero gradësh në këto momente Pesë mbëdhjet do jetë maksimalja për thot Dhe nuk ka shanse që të bjërë shikë Vetëm djelë për sot Djeli vazhdojnë dhe nesër Të djelën këthej në shërt Kalim djerën Të djelën Rëthorës 4 pas dita Pra, edhe hëna duhet më shëtë? Mhm Oke E hëna dhe djerëri Po të shëtë në Shumë në Lëjmi mirë kërë Letë shëmë të djelën njërë Pasta duke parë duke parë <shusë> Në <Isis këmësit? shusë> hapët në <shusë> një Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Thank you Olta falënderit për Montin. 79 minuta në këtë moment që premte, e mi dashur, është klubi Mjesës që po dëgjoni. Është gjithë e përmte, muzikën e zgjidhni ju, prandaj në 069207222 mund të kërkoni këngët që doni ti dëgjoni. Dhe ne do t'i luajmë ato njërmbas tjetrës. Njëra është e rradhas tani, por më parë kjo pyetje nga aktualiteti. Kosova bën 10 vjet nesër në pavarësinë saj dhe një tjetër shtet e ka njohur cili është ky shtet të shpyetë për ju. Numri është ai i njëjti për të fituar dy bileta për ndësinë Pleksonte na dërgoni. Emrin e shtetit që ka njohur Rish tazit pra Në këtë djetë vjetorë, Kosovën 069 2070 222 live nga Death 3 Tani, kërkes muzikore 710 Mëjmë gjesë Oh yeah Oh life Oh life I'm afraid of the dark sky in a park and there's no one else around Ooh, i get the shivers i don't want to see a ghost it's a sight that i fear most i'd rather have a piece of toast watch the evening news life, oh my oh my oh my oh my this girl i'm the worst in the world never walk under ladders i keep a rabbit's tail i'll take you up on a dare any time anywhere name the place i'll be there chun chun i don't care my oh my oh my oh life, or life. the only one life indeed can be fun if you really want to sometimes live out your dreams ain't as easy as it seems you want to fly around the world in a beautiful balloon high or high or high or high Hello, mirë me njësë, mirë së këri ardhur në kluën, në mjësë i doar është të një 7-13 minuta, unë e mblendik të bashkë me jeri. Mirë mjësë. Kemi Altinin, njëmjësë. Kemi Olten, njëmjësë. Kemi edhe Lorin, njëmjësë. Dhe... Gjithë shka tjetër që nga duhet. Muzik shumë të mirë edhe juve, sigurishtë. Shiko, uh, kemi një fituas mm. në rathë parë, sepse shteti që e ka njohur i fund është Barbados Barbados, oh, pra Exaktumë wow. I shuit në, në Karajbe që... mm. gari Nga Riri, nga Rita Ora Po A ti toj që Rita Ora A toj së shkojnë mirë Apo shkojnë një, mirë bashkë Jo, së di Galtini, ti këto Unë mendoj që Barbados Si të të tajni Prej Rita Ora Së në ashtu Se së shkojnë të mirë Me Riri A thua mm. <laughs> Ervinit 2, 3, 4 I më bëron Numëri fiton 2 bileta Për në Cineplex Oke, okay, falim deri Unë mendoj që A i gjet tanipo Nice Rita shumë zon me thënë drejtën. Rita do jet nesër në Prishtinë me sa kam marrë shumë. Ka disa kohë. Dhe ç'është ton cilaim? Po, dhe do të këndoj falas, nuk ishte planuar që të mërthej një shpërblim për këtë Bravo. për 10 vjetorin e loçkës tim, më tha. Uh -huh. Kosovës kam për të kënduar falas. Po banë si bren qethë mish. Vetëm që e tha anglisht uh -huh. kështu edhe sepse në fakt Rita çdo gjë pun me lek, po ta marrësh. Gjëtu jo, a them që është duke punuar tani, modele e robave mm. të banjës, e, e të brendshmeve në një rast sign, tjetër. Po, nuk e ti se që një një është ajo, po e kam parë shumë që është këshu me kërthiz jashtë. Dhe um, që tua them se punonë në përfilma, të kjo Fifty Shades, ishte të Fifty Shades, nuk rruanë motrën? Pa, motrën e... Fifty, pa. pa. Dhe pas tajnë... Fifty... Sa e ka e më rejtë? Grej po Po, po grej po kush grej Christian Grej Christian Grej Oke E mbake me mëndë Po ajoj që e ka shkruaj të për librin si qëhet uh, uh, uh, uh, I L. James mduket po Një gjetil Putja kodë do më thënë Ne i se okej okay, Pa është librin miraj Shkërqyr Ja është akonsht Shkësimi bënë në ato Bënë sa syra kjo Kër i thëmë është librin mirë Së më ka përqyr Asë librin, asë filmin A shumë i mirë Shumë i mirë Eta shi është shi shi është shije me ka fundin Rita është në të dhe e di që kinematija nënë e plot. Po. Mm. Me sipas me Graçe duan ta shikojnë këtë film, është ka shmondori, ka pasur audiencën e vet që tërej shumë. Pesë u di që edhe çuna ka pasur shumë. Mimi ka pasur çuna apo shumë vajza. Çuna ka, pasur ka pasur për më shumë, shumë po. ja. Quna, ka më shumë ndëfimi. Jo jo, është e vërtetë. Jo mirë. Ëh mirë. Absolutisht. Që dihet që Graç janë çmendur pas Great. Faktet janë. Duhet ta pranojmë. Faktet dhe janë domethënë në përpunim. Po jetë faktet ju. Unë gratë i re, un kam shoqe, por të vërtetën e kam më shumë shoqe. Përstaj, unë mm -hmm. i uh, <laughs> kam parë se gratë e rikëthujën dhe këtë javë, <clears throat> Fifty Shades of Frid. Që po japim biletan në klub. A <clears throat> o vërtete? Mm -hmm. nuk, e para nuk është Fifty Shades of Frid, për është... Fifty Shades Frid. Frid, po. Më falën e. Fifty Shades of Frid. Shtojtë ta fjalë sot. Pesët i të hjetë janë të shliruar të një, janë të lira, kështë Namin kam për Shqipion, po kjo libri edhe filmin në fakt, jo libri, po mendeja për filmin, a nuk u prit edhe me shumë shgënjime, ose u përsohë situash, me shgënjime. Herën e parë, kjo t'jali ishte kompleti pa njënë që e luante. Ektarje. Po, ka luajtë në një qëtjetër kjo? Jo. Do t'luajnë në një qëtjetër njëhet? Do shta. Po ka thënë që të jomë, Fifty Shades jomë. Këtë jomë? Oh. Mërujtë të tre So, s'kam. Tanë vetëm vetëm do të shkruaj. Macbeth tani. S'kam. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Po gjithsesi, ne kemi bileta më zgdashur për 50 Shades. Është super film shumë i kërkuar. Është ajo që është. Në mos qofshi turma e 50 Shades ka Black Panther. Mhm. Mm Gjithashtu në Cineplex ka Winchester. Që është një tjetër film dhe Encors Up. Ngri ni sperancat për uh, të gjithë dashamirësitë e filmit në orare nga më të ndryshmet. Që shojë kemi bileta plot sot, ju vazhdoni që të qendroni me ne për të fituar ato. Dikush na thënë se Barbados janë ishulli i fundit që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Pyetja e natyrshme në këtë linjë është sa shtete bëhen që e kanë njohur Kosovën deri më tani? Po, në total. 069 20 70 222 Në mërë i sakë të je pezit jetë e grejt Ose një film tjetër të The e mbas fakt në klubin e mqesi Da një është koa për të gjuar Cloud9 Nga Gjemira Kuajk të në Club FM 104 Edhe në ekranin e Clam Plus Mirë mqesi mjë juve Mbas fakt do të bëjmë gati janë e gramën Më një zashur fjellet mbraf Së është e kryrë në përsot Që që bëjmë në gati Se mbas fakt do e kemi në transmetimi Mirë mqesi që të gjithë Mështë 7.21 minuta është kryubi mqesit, mirë mqesi që të gjithë Bajti 7.22 jeri Mirë mqesit Më jesi. bajti pendjam Për një këmë tjetër po Me që une kam kërku artime nuk duhet të kërkoj një tjetër Kështu që do t'u alo rrathën <laughs> juve Për momentin Unë me e se njësa Qa këti? Justin Timberlake Justin Timberlake Say something Say something, say something Bukur gëmë përqen është e mirë Nga këtë gjera dhe reja që kanë zhjerë Justin Timberlake tani. Po, ju mund të zgjid një këngët që do një të gjoni sot më gjesë, sepse ju e zgjid një muzikën, këshu që mjafë një SMS në 06-19-17-222, dhe vetëm që të bëja një sondaj dhe të je bëja një shantë së këtyre shokve të miktur në studio që të bëjnë në një kërkes muzikore nëse, nëse duan. Lori? Bon Jovi? <coughs> ja. <coughs> ja, okej, okay, ja, shumë mirë. Ja. Empty one house. Empty one house. Okay. Of course. Ashtu si e zese e kuzhëses e kuzhëzes, po. Shumë mirë. Kemi pastaj edhe jerin. Jeri është më pa parashikueshmë, se mund na fusen në një trip ose mund na A vërtet, po do ta nisim. Nëse mund na nxjerrin nga tripi. Ha, jeri, çfarë ke? Të kanë qetuar ta afusin në trip. Është tek mi sa mund here nice diçka e tillë. No, më lërë të gjej edhe do të oh, rea Oke, okay, oke, okay, dhekor Do të shkërë ashtë të një, të rea, apo të shkërë? Jo, jo, së shkërë nga rea, por unë do të gjej edhe do të një smetikë Oke okay. Êshtë trip, apo sështë trip? Faka shumë Êshtë fakt trip <laughs> Oke, okay. jeri ka trip, i ka... Nuk e di Ollë ta of, Me gjithë e në cikësi pa përgatit Tori... Ska gjithë, ska pa... problem Do stah. Kjo është një koz. Do pa ritëm, thëm drejtën që. Atër Kola. Ritma u sta. Kola ose Kola Fotojta. ose Alta. Ne kemi Albin Altin dhe Fonsi. Shoku isha... ah, no. ah, no. okay, klas. Oh no. Oh no. Po që po si Kola. Alta. Okej. Okay. Pa problem ose Jason Derulo. Po. Një nga këto uh, Altin ti di. Xhin Altin. Very Jean Derulo. Se do mëneni për këto ti. Një gjë kështu ritëm. Më mm -mm, një tip ton. Ritëm të ëmbël. Mhm, mm -hmm. okay, dakor. Ediun është në, është në e çej folta. Jam çik. Sot është e mm -hmm. premte, më në fund i jo ka dal dielli prandaj. Edhe kjo ka të bëj, kam përshtypen unë. Si dukë uh, koncerti mbrëm? Super. Jas zakon. Zonjushave isha me Oltën dhe me Jerin. Mbrëm për ta parë koncertin që quaj Vienna Salutes Tirana. Mhm. Dhe ishe këtë gja koncert Ishe shumë i mirë Shumë i mirë me ca tenora tjetë klasit të lartë Njëri me i talentuar se tjetre o, Po njëri me i talentuar nga të gjithë kam përsh Me i talentuar, së më të thuar Po të gjithë po shum, ishe, ishe të me i talentuar famshem, po. Mm -hmm. po njëri ishe shumë i famshëm, kjo i Ramon Vargas mm -hmm. Dhe i njërë në gjithë botën, si njëri nga zërat e mdhejn tani Në ishte jashtë zakonshëm. Në ishte jashtë. Unë nuk e marr më shumë me të Un... thënë drejtën, edhe ata dy tiret mirë më dukën. Po po, pra, mira, hapin gojë. Jo, ja, të gjithë janë shumë të mirë. Siose është puna, ka një gjë domethënë që Mendoj që është pak si njësoj hapin gojë të gjithë ato. Olta edhe ti kur hap gojë nuk do të thoshë që ndonjësi ata. Jo, jo, jo. Ja. Under fire. Sigur çësia është këtu. Siç e, e <laughs> si mendojmë ne, që të dallojmë oltën nga ata është shumë lehtë. Të gjithë të dallojnë. Okej, okay. sigurisht. E para. <laughs> Po pasaj që ndallosh ata nga një ritetri s'është më aq lehtë, doon sepse fillon edhe bëhet më vështirë. Është si puna e anti që thot, un dita dalloj shumë mirë një verjë që bën 250 euro nga një verjë që bën 2500 lek. E... Po ti provoj të dyja. Por një verjë që kushton 500 euro nga njëra që kushton 250 euro nuk e dalloj dot. Sepse nuk kupton edhe pse kjo bën 250 më shumë. Mhm. E... Ma dje, më shumë diferencë në svim Nga shkisht ajo e para por... Në za ta kanë veçratin në tyre Sa doj që duke janë në tjetjen Standard, e, e po pra, them, janë pra, shumë të mirë Po po them un, un, si që unë, unë, është problemi standardit tim Qështë që i qisesi Po Ramoni duke që kishtë shumë Shumë ashtu Gati doja dithrisja Hola, <laughs> di chico Ishte meksikan Por me vjenes gjithashtu me, nënë, dhe me. Mm -hmm. Ata Edhe shumë të tjerë pas taj Shumë të tjerë, dhe Vikina Kamenisa që ishtë atje. E cila më duket mua nëse që kur galuajdur Carmenin, kam betur pak në atë koketerinë... Jo, ja, ashtu është për herë. Ashtu, ashtu është për herë. Ashtu është për herë. Ashtu është për herë. Ashtu është për herë. Ashtu është për herë. Oh, okej. Okay. Mendoj e që filloj me Carmenin, që nga gjithë vjetë. <laughs> <laughs> po shumë lecës, në të Ali Krasta mm -hmm. që e prezentonë dhe pasaj. Dhe dolin në sken për të dhënë vetëm një përshëndetje të vogël, në ndër të cilat tani është bër lajm edhe kanë kanë nda dhënë lajme uh... të mira në fakt aty. Po. Ëm për Lorin që ndoshta se di akon. Lorit i se di akon, apo e dia, dia, ko... A, ba, ke marrësh? Lajmi tha më burr. Nuk i shtoj xhe Lorit. Lajmi është që do të ngrem një kull 150 kate. Wow! <laughs> një teatr kombëtar me shumë kate. Ku do të ketë një kat për çdo artist? Hmm. Do tjetë katë i Robert Ndrenika, katë i Lorinë Terezi, Koper. pasaj Robert Ndrenika, e këmdo në në këshme radhë, si <laughs> më <laughs> bësë. Robert Simbasë, të Ndrenika do ketë dy katët. Dhe në ma i farë është, është një katë që, për... po a i është, nja nuk përdoret dhe. ma, do më si për me thënë është këshme se katë muze. A të vërmë në jatë ndërë, e? E njëse, jo do të ketë tha që do të ketë, <laughs> do të ketë një të andër komëtarë pa kul, cool. pa kul, cool. cool. cool. dhe do jetë aty ku është sotë, në atë shesh dhe për këtë gjë. Prit Moraltin Sanzit. Një projekt i tillë tha ai duhet du, do kaon vetë por do jetë pakull cool dhe do jetë uh, mua aty ku. Ndër më të mirët në Europë, de aty ku është. Ah. Dhe jo diku tjetër, domethënë. Për lë, frikën e gjithë atyre që se donin që tani bie që se donin teatrin kombëtar. <të> se kjo është ka vetëm një çë bukur te ato lëvizjet. Kur domethënë premtojnë një gjë se tani del çika që kundëstonin deri tani duhet sikur kësaj donin teatr. E kupton? Do ta bëjmë teatrin. Doni apo s doni ju, do ta bëjmë më të mirin, në Europë do ta bëjmë pakull. Doni apo s doni ju teatr? E po të. Dhe deti, ju s'e doni, doni, doni, doni, doni pranovenin ndodhatë e dietit të mohabbatë. Ato thonë ne doni me gjasaxhës këta. Por, jësi si, um verbal volant është kjo, është regjistruar në disa e kanë shkruar mediat, unë në Twitter etj etj. Por është ende është këtu ende fjalë. Fjalë. Tani Arioni duhet ta bëj. Nëse nëse ashtu, se jo, për ta thënë në shkollaj, un mund ta ngrej sot brenda ditës ta bëj më të bukrin Evrop. Jo po, apo jo, më i bukrin Evrop. Por <laughs> por çështja është që të bëhet dhe që të bëhet duhet të ketë një projekt dhe këtë janë duke kërkuar artistët që projekti të bëhet mm -hmm. para se teatri të shëmbët kanë përshtypën un te gjithë njerëzit ja, ja. do të ishin do të ishin dakord me këtë. Jo, po, po kesh të kesh tregosh minimumin e bon sensit, do thua po, okay, dakord. Bëjmë projektin, pastaj shom kaq, shumë te jemi basua në e thjeshtë. Themi bashkë me klubin e mëqyesit. Nëqëse mund, tën, mund të bësh së kundërtën. Mund të mos tregosh bon sensin e të, ku diun se çfarë, po. Kthehesh në kështu. Duhet durim. Durim dhe bashkëpunim. Yes. Kjo është fiksi ai ulta, bravo. Po pëse ku e mora dhe fërë, ku i di unë të fjallinë. Oh, unë faqë se të edhe në mëntë, me pëse pëlletë zonë nga një biljetinë. Unë faqë se fa vetë kja. Unë imbajtë e mund ati kur foli, a isha rratë parë. Mirë, edhe kjo është një mirë, imbajtë e mundë. Imbajta. E, imbajta, edhe shikon nga e kranë. Jo me jo nuk shikon e ati, më shbër refleksin. Jajsë. Femi baswag. Mm. Um, në Apolonin më qera fjala, po shikoja do të ndërtohet një aeroport i ri. Qytet mm -hmm. qendror europian. Fillimisht tha ato thonin pa kull, por sa thonë janë jo, duhet patjetër okay. me kull. Aeroporti duhet me sepse është ajo. Ku lë trafikut pra? Është qartë, pra e qartë. Duza, tjetë që. Imagjinoje. Shkoj deri aty sa ekstremin e tet që njerëzit kërkojnë gjithë gjërat pa kull. Falënderuar, por. Këmbaswag, 30 minuta mësh mi dashur. Koa tani për pak publicitet, në anën tjetër ka muzikë të kërkuar nga ju. Jason Derulo Why she shadows away from human affection but somewhere in a private place she packs her bag for out of space and now she's waiting for the ride right kind gonna of pilot to come cold bloodland on a friend will have been tried betrayal and crimes that never did. She shadow when people human back show somewhere in a private place she packs a bag without a space and that she's waiting Yeeej! Mm -hmm. Mirë se erë dhe në kryupin e mëqesi Savage Garden, Mirë ishtë Ashur To The Moon Në në back ishtë të kërkes muzikore do li Para Gjason dhe Rullos përshkak se ishtë të kërkes muzikore Dhe donim të arrespektonim Dikush dhe të arri në pun Kurse ne kemi në të rezi Në thojnë za kër i thojnë Po, përsi Olta i kërkoja ta <laughs> Ska problem Ate ere <laughs> Olta pret Olta pret, me në qëra fjallë Olta, se shfarë këtu Në veti se qa i ka Jo, po, Ah, Ka ndonjë dhamë okay, tjetër. Të, të të të. <laughs> me të mund me Jay, sa. So. Atëherë mm. unë jam gati për anagramën për ditën e sotme. Ta hedhim. Le të shikojmë se kush do të fitojë sot miqdashur një kontroll të plot mjekësor në spitalin American. Anagrama në klubin e miqjes. Mhm. Mm Atinë, çfarë presu sot më thon me, me rast? Uh, Natyrisht gjëja më e mirë që një folja un rasti rasa i ras është edhe e lehtë për t'u për t'u thënë edhe për t'u Jo, zgjidhoret kollaja kam janë natyrë. Natyrë, pse zgjidhim me folja rruj? Ëm. Mm. Un rruaj ti ruan ai ruan apo un rruaj ti ruan ai ruan. Ru, Cilin rruhemi? Ruan. Ne rruhemi na rasja. Aha. aha. Nëse po ras duatem mund të jetë folje, po mund të dhe emër. Në rastin tonë është emër. Ëh. Mm -hmm. Është rrasi. Si? Emre. Po. Rrasi, si nasi, por shumë më po është rrasi. Rrasi Sheu e ka emrin ky. Që nga emri i tij. Po. Rrasi Sheu. Pah te Shehu mm -hmm. është Sheu. Pra R A S I S H E U. Pa idelljë aty altini është? Rrasi Sheu. Patjetër. Po është Altini, <laughs> dielli anagrams ton illuminati. Ëm, uh, unë jo, mendova nga që shkojmë mirë sot edhe me diell, thashë ta reflektojë në anagrama. Po. Kështu që, që e bëra e bëra rrasi sheu. Mhm. Mm është illuminati. <laughs> Je i m'fare. Rrasi sheu. Rrasi sheu, mi dashur. Një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan, por ato që do vi pari me përgjigjen e saktë. Rivendoseni këto gërrma, bëni një fjalë tjetër. Dhe shikoni se ku dalim. Është, janë fjalë nga Fjalori i qiu Shipa, që, që un i përzgodha rastësisht për ju. Okay doki? Në rregull. Okay doki. We be smoky. Ehm. Um, Faleminderit një fitues. Po. Për një pyetje nga aktualitivi? Mhm. Mm 916 shtete. Ës trea 225 i mbaron numri fiton dy bileta për rinsen e plex. Yes, bravo. Keni barasysh, kemi folur për dobre Debrev. Ku është kjo? Ëh, një zotri i cili kishte tim mande më ma ka treguar historinë. Një bjond. S'më kujtohet saktësisht. Një zotri nga Bullgaria është kjusë o tëria? Që kishtë, po, që... Qe... është kjusë o tëria, jeri të kujtojt? A, pa. Ah, pa. Kishtë, i që lori, kash, kash. Kash. Kash ishte, sa për memori. Dobre debre, mm -hmm. dhe, dobre debre, vëmiçdanshur, ishte një person i cili jeton dhe si një... si një lyps, si një pastre mm -hmm. në rrugët e Bulgarit, sepse a i kishte refuzuar materializmin mm -hmm. dhe i që shka që kishte, dhe kishte miliona, e kishte edhe në për Vetë kështë e vendosur që të... Ka vdekur? Oh. Oh. Në mosh shumë të shtyrë. Pyedja është për ju, sa vjeqë? Sa vjeqë? Vdish, dobre debrev. Shumë i njërë në... Në Bulgari, po jo vetë më të... Vdish, rrugën normalisht. Dobre debrev. 0-6-19-27-22-2 Shënti i rrugicave mm. në Sofje. Këtë e mbas pak në klubin e mqesit, 7-20 minuta, në këto momente kur të këtemim ishtë ashtë du të kemi edhe lojën ton fjell e mbrapsht Jason Derulo Dani bashkë e French Montana tip-top bring that <tune> body mind Take it off my breath, look like you do ballet, yeah, hold tight when you tiptoe, ooh, say something when you tiptoe, yeah. ooh, no breaks when you push that back, left, right, do it just like that, when you're tilt-toe, ooh, say something when you're tilt-toe, mm. ooh, no breaks when you push that back, that, that. left, right, do it just like that. like that, hold tight when you're tilt-toe, ooh, right cheek, left cheek, right cheek, tip-tock, tip-tock, tip-tock, tip change on, got me looking like a disco, who that be, in that drop, be my sorry, screw At the Ferrari, fresh vanilla smooth like a honey, yeah, wine. And I sneak a from behind, what's your name, what's your sign, huh? Wine for me, darling. You want a doc and a fly out? Wine for me, darling. Baby, you want to lease, rent or buy out? Huh? Wine for me, darling. And that money keep blowing, swat, shorty, tip, tongue. Got your left cheek showing my tip, huh? Bring that body my way. My way. Can't take it off my breath. Look like you do, baby. Hot tight when you to toe when you take so say it's Sunday say it's Sunday to toe my eyes is all hot hot no breaks when you push that back that right through with just like that like hot tight when you to toe when you chill to hot oh hot tight when you lying come back Jo, jo. Halo, halo, halo. Mir se vini në klubin e Mjesëmisht mjë Dashur. Tani jemi gati për lojën tonë. Fjala mbrafsh në klub e Familje 104 çdo mëngjes me juve. E luajm këtë lojë. Luan tani është Lori kundër Jerit. Të duken fjalët. Në raundin e parë dhe pastaj është Moskim Irak. Se ka letra mbas letrash. Ato që çikon ti nuk janë ato që po lexojon në fakt. Sa fare. Atere Loja është tjilë, zojnë zotrin Unë kam një fjallë me tre gërma, një me katër, një me pes dhe një me gjash Pase kam dhe një me shtat Për një round bonus, letës shikojmë nëse do të shkojmë dheri ati, po Por fillim, fjallë ka tre shkojnë një unë jap Fillim ish fjallën shkojnë e fundit Pasa e të para fundit, e kështu me rratë dheri të ke para Pa edhe as të parën nuk fitoni asnjë pik. Duhet ta gjeni fjalën para se të jenë zbuluar gjithë shkronjat. Fillojmë me të parën. Shkronja për ju është h. Luan Lori kundërierit ka tre shkronja dhe e fundit është h. Ja. Ja. A ndamë me dëgica të të kia? Jo, jo, të mbaj. M'fal bli. Shkronja e dytë për ju është a. Jeri. Shah. Shah se sak 2. Wow. Jeri. Wow, bravo Jeri. Çfarë është kjo? 2. Jeri. Shah pra. Shkojmë në kafe të Dlorit, shumë mirë kapelën. Mund të ketë një robotë kapelia që tregon. Ja Atëre, pye fiala e dytë. Është me katër shkronja. Mhm. Shkruajmë paraverjës A. Shkruajmë paraverjës A. Shkronja e dytë për yj është L. Vala. Vala. Ështe pas sa. Me dajtë tjetër. Shkronja e tretë për yjsh A. Kala. Kala është sakt, bravo. Yeri 4. Bravo yeri. Kala. Të lumtë yeri. Tregoja më parë kjo që ka diçka poshtë kapeles. Sot diell Altini apo. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Mos të josesh tani. Shkronja e parë për ju, ju lutem. Pa komentë është në Në no. Shkonja e dytë për ju është A Ka petë shkonja Baron me anë Fjala e antrat e pasqur. Mm -hmm. Shkronja e tretë për ju është e e e a n. Jo çojmën ja. levan. Në si levan më dorë. Nuk nuk funksionon levan, nuk se do ishte v, v. U doj gjithsesi. Shkronja katërt për ju është që gjejë ritum ta. Shkronja e 5 për ju. Prit, opri fundamentosh, një sekond vetëm. Ua, smë dinazh. Shkronja e 5 për ju. Ësht jo lëri u dogj. Është djegur po. O. Oçja. Oçja, oçja. Obrigado nërdhë. Të tjerë osha. Okej, okay, kaloj pik për njërinim ende. Kjo fjalë ka shtë, ka 6 shkronja. Mhm. Shkronja e parë përju është z. Z. Unë zbuloj sh... fjalët duke nisur nga shkronja e fundit drejt parës, shkronja e sotrin. Shkronja e dytë për ju është o. Shkronja e tretë për ju është P Ka gjash shkronja Baron me pause Ta pradoj? Pum pause Pum pause është e sakt Bravo, bravo, ja, bravo 4 pik të tjera jeri, 8 pik jeri. 8 me 0 8 me 0 Ka një qëka posh ka pëllës Shumë mirë, kërë round më bëndet këtu borsh, Falem dhe i djeri Nuk ka në pojë për roundin bonus Sëpse edhe nëse kemi në fjallën me 7 shkronja Nuk është e mundur që të... Prave, Jere Këtë një përmëbysje ja Shpartanua, nga... Lori <laughs> Shpartanua, Lori Shpartanua, si Brazil ora. Pa i e bërë i një djeri Aty me <laughs> Levanin uh, Nuk <laughs> dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në dili heq në zemër në këto momente, kur kthehemi do bëjm Altinin kundra Oltës dhe nëse barazon Altini, do të kemi një super bonus ku djem dhe vajzat luajnë gjith kundra të gjithve. Ëh, mm -hmm. uh, por për këtë do duhen që Kjo është për të lpir plagët. Altini të të mund Oltën <laughs> pak më vonë. Loja është gati, do e kemi edhe live në Facebook, më parë Amy Winehouse. Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kënë nga editës dhe emrin tuaj. Në 0699 20 70 222. Mesaj dërgu e si i parë, fiton një dëratë. ora 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club Fem, në 104. Perinora 753 minuta miqdashur, ne jemi këtu me ju në çdo mëngjes nga ora 7 deri në 9:00. Unë jam Blendi tu bashkënjeri, Artini Nordendelorin. Dhe jemi në pjesën e dytë të lojës sonë fjala mbrapa, Jeri fitoi deri tani 8-0 ndalori, kështu që, që jemi 1-0 me, me raunde, po themi. Vajzat kundra djembëve. Altini tani kundra Olds, fjala me tre shkronja për ju. E ke zilen Olda? Hmm. Jo. Bega ndi Olds se pastaj. Të lutem. Okej. Ah, dera. Fjala jemi në jemi video, online? Jemi, jemi. Jemi edhe në Facebook. Përshëndetni në Facebook-u. Mirëmëngjes të gjithëve. Kudo që jeni, si. përshëndetni nga Bulevardi i Dëshmorëve Kombit këtu në kryeqytet. Ju kemi shumë gjatë. Çfarë është të? Hmm. Ju mund në luani nëse doni, për chef. Shkronja para është të. Në 069 27 22, 22 nëse i gjenë shkronjen Ose fjallin para se të thonë këta Dërgoje Shkronja dytë për ju A ah. Tre shkronja Kat Kat Prit durab <tus> <tus> Jo no, Olta Prit s'ka gjithë, s'ke më më mërgjë ja, Ke një shanë, Olta Po bravo, edhe Olta, nësë më nuk zbuloj shanë, se pasaj Mat Mat Ja. Okej. Okay. Fjala me katër gjerma. Shkruaj më parë për ju. Cila është e cila? Shat, shat, shat. Shat. As kata sipëshuar. Mm. Mart. Ah. Ëh. Shkruaja e dytë për ju është L. The third one for you is A Hold on Shalla Shalla is not a good one Palla Palla is not a good one Shalla is Kalla But you had to go You had to go? Yes You had to go Oh, you got to go I didn't know I didn't know I didn't know I didn't know Jo, më ska më problem deri. Një sekond s'e kam këtu. E kam shkruar nga Bib. Sorry. Ti ja bër shumë letra. Ku janë letrat? A janë letrat e mia, Misra? S'ka që vazhdojmë te të tjerë. Jo, jo, nuk e sesë kishim. Eksakt, që zëre sesë kishim. Sa praktike që zëre sesë kishim është Okej, vazhdojmë. Fjala e me katër shkronja. Okej. Okay. E. Shkruan ditë veriu është C. Shkronja e tretë për ju është A. Katër shkronja. A, C, më jultem. E. Duhet vetëm një shkronjë. Po dash të këtë ju sfiton jashtë pikë me këtë. Është shumë e thjeshtë. E fundit. Është M. Manca. Pra, Manca. Mace, ka dish kolon, wow. E bëre si u me oqean. Wow. <laughs> Shigoni datacë të sonin Mace. Mace. Mm. Okej. Okay. Po ishte pra kjo me kjo, katër gërrmë kod, nuk ishte. <laughs> kjo është me pesat e re, Holda. Wow. Pa. E para për ju është C. Rezultati i parë. E para për ju është C. Tiposhot. <laughs> Shkronja e dytë për ju është I. Shkronja e tretë për ju është Lë Policë Policë është e sakt 3 like. pikë pik. Më në fundë Më të shkush për po duan <laughs> Ok Me qashtë Shansu të anjim për ta Për mbysur rezultatit Nëse do të mundesh Kjo ga 6 shkronja Shkronja e par për ju është Rë Shkronja e dyt për ju është O Shkronja e tretë për ju është T. Juçi mbaron me Tor. Ka gjashtë shkronja mbaron me Tor. Olta. Olta. Pastor. Pastor është e pasaktë. Past. Olta ka tre pik. Pam. Altin, be logarit. Dua të një gërm dhe. Nëse ti merr një gërm, dhe e gjën, janë baraz. Barazon. Nëse e gjenë tani si që e, fiton lojën. Do të përbërështë të fitosh, mund e ta unë basësh. Jo, jo, do e një gërëmë, okej. Gërëma okay. tjetër, pra është A. Okej. Okay. Pra, mungojnë dy kërëmate para, pas të e vashdonë me Ator. Këta këtë? Ator. Dikushe gjëtë në live. E da unë e gjëtan. Nuk e dip se që nga më shumë kejtës Një e për të një Një e për të një e për të një Një e për të një e për të një Shkronja tjetër. e radhës për ju Për tani në fiton më Për tani më pranon humbjen S -s -s -s sajpjen, Ashtë rë Kam e të vedim i gërë më për zbuluar eki Vë të më gërë më e par Rator Rator As si se kam urradë. Ora pra. Ora Orator. Orator është saktë. Një pik për ty. Orator. 3 me 1 mos fitovaj. 3 me 1 mos fitoj ja. Gjolta, më duket se fitoj Gjolta. Gjolta. Po vijnë gjithë aftërat. Çuqjë, mund të kushtë, saltator. Saltator po, <laughs> janë shumë gjata. Okay, Mirë. Ne do të kemi nesër midhashur në klubin e mëjtesit. Ja bishakaje. Do të jap, ikam, viga, viga, viga. Ja. E po si. Ja, ja. Kemi një interpretim shumë të shkurtër këtu te lajmit i mi von për lajmit e orës 10, kështu që ç'ka kemi tani? Orës 8. Yeah. All that. Right. Mm -hmm. Everyone knows all about my direction.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 Take out myself though no I can't know Mëngjesim ish dashur, say something kënga e re nga Justin Timberlake. Sot muzikën e zgjidhni ju në klubin e Mëngjesit, është premtë, çdo premtë. Ju ja japim juve këtë dëshire mundsi. Ndaj nëse e keni, shfrytëzoni. Rasi Shehu. Mm -hmm. Shehu është Papa. anagrama për ditën e sotme. Rasi Shehu. Dhe kemi një fitues. Quhet Doljana dhe ka thënë Sharruesi. Sharruesi, pra. 0-0-4 i më rënë, nëmë shqipë kontrolën e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo i qoftë. Doljana. Mm -hmm. Doljana Sharruesi a anagramave. Mm. Ka fituar kontrolën e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Sot në mgjesim, mgjesi edhe ty, ku doj që t'jesh, ku shdoj që t'jesh, paliminderit për t'jimin, jeme klubin e mëngjesit. Mm -hmm. Shqipra, uh, vajza ju lumt dhe komplimenta për... Uh, Një javë me fjallam rapshtë fituar, a? Palim dirë. Kam pështidhen që duhet a shionikë, po. Do mm. festojmë son. Do festojmë. Do i fituar skrider, a kemi olë ta? 103 vjeqë. 103 vjeqë, pra. Kap dekur. Pa, bravo. Uh, ose i njërë ndryshe si shenëtori i rrugëve atjenë në Bulgari. Okay. Ky zotrim i shdashur në këto foton këtu? I kishtet gjitha. Dobri, dobre, mi. Mirëpojsior një... nga të gjitha. Tani këy është uh, një lyp si varfër ishte, në moshën mm -hmm. 103 vjeçare ndroi jetë, por në njërin nga vendet më të korruptuara brenda Bashkimit Evropian, siç është Bullgaria, historia e tij, ëh, uh, dinjitoze, pati shumë reflektim ndër njerëz dhe u bë shumë popullore edhe në rrjetet sociale, sepse ky lyp te për vetë ba shkonte me autobus drejt një katedrale e çdo mëngjes dhe lypte para saj. Dhe për njërin nga katedralet ortodokse aty në Bulgari ky dha një herë 40000 euro nga kursimet e tij dhe pastaj mira të tjera. Për të tëra gjëra gjithmonë i çonte tek fondet e Kishës dhe u bën shumë popullor pra. Sepse është desor? po. Vendi ku gjithë donin të zgabnin para, nëse mundeshim këy ishte njeriu që jepte para, dhe jepte një shëmbull i dha të gjitha. Krejtë nga politikanëve shqiptar ose bullgar në këtë rast, po gjithsesi shkon edhe për ne. Ëm. Do të ko fituesë shvisi 777 i mbaron numri fituesi bileta për në Cineplex. Bravo. I lumt. Okej. Ditej mbaj muzikë tani është koha më i dashur për Camel Fed bashkë me Elderbrook, që juat kola është këngë popullore dhe e dashur. 8 e 12 minuta në këtë moment e ju jeni me heading for the light But she sees the vision going Cup in line after line See how she looks in trouble See how she dances and She sips the Coca-Cola She gets up a different set That's what you're coming for but I won't let you in it you try to get back to the floorin' you asking what's happenin' it's getting ain't now ain't now. enough of the arguments she sips the Coca-Cola she can't tell the difference yeah oh oh oh oh oh oh oh she can't tell if you feel shit oh oh oh oh oh oh oh she can't tell if you feel shit You come for the, you don't want to let you in. You talk you back to go. You ask him what's happening to me. It's getting late now, hey now. Never the argument. She sits up at the collar. She can't have the difference. Let's you come for the, you don't want to let you in. You talk you back to go. You ask him what's happening to me. It's getting late now, hey now. Never the argument. She sits up at the the fusion I'm in. Mëngjesit që ju dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, në Club e Femrë në 104 mëshndashur, edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me ju dhe çdo mëngjeset premteve këtu me ju, bashkë me ne, është edhe kritiku letrar Zoti Agim Baçi. Mëngjesit, mëngjes, mëngjes, mësujena. Zoti Baçi. Mëngjes. Keni një roman prepara nga Zoti Kim mjësit. Mehmeti. Tregime. Tregime Tre të zgjeduara. Atikoç mbreti. Atikoç mbreti. Allëre. Tregimet e zgjeduara, ky volum quhet Anemona nga Kim Mehmeti. Ska asnjë tregim me Titun Anemona, por mm -hmm. janë tregimet që i prfshin. Ëh, mm -hmm. që të gjitha bash. Faktë ne do flisim për një nga do të thotë pa marrësa pra. Po, tiilet uh, besoj se është këta tregimet që më profajsuse të Kim Mehmetit, bashkë me fatin e Fatushës, domodin Fatushës bashkë mm -hmm. me ose novelam fatit siç e ka ai. Do. Aiu që është veçantë tek te Kim Mehmeti që duket sigurisht ai është një rreth që vetëm Në kato ka vaje të ndryshme, por është i njëjti, është e njëjta proz. Ëh? Mm -hmm. Po thoj se duket sikur shkruan në një gjë të tipit kështu të çuditshme, smrzitësh kurmën atë. Ëh? Duket sikur i rrotullohet asaj prozës vetë në të gjitha anët, në rrotullohet, rrotullohet, është vetë perimetri, është vetë qendra. Ezotron të gjithë tekstin, ëh? Ajo që ëh duket sikur e qendrisë ajo Penelope që, domethënë, dal nga dalë, ka ai gjithë edhe edhe shtizat edhe të të gjatën në fijen e gjatku ku ku ku e di ai personazhet dhe. Dhe, dhe është është një aftësi që ai ka për të, si thua, aty ndoshta baladën edhe moderne. Një faqe një që ja vlen ta lexosh, por uh, po. Fshati i Povarës është tipik është një është historia e një fshati që i merret si legjend, që mm -hmm. e përshkruan thotë sepse ka uh, karakteristikë që u gjend vetëm disa estra, një fshat ku askush nuk ishte drejt të as të linte dhe as të ikte, vendosën që tik nga kjo bot, dhe aty është e, zani dhe e hama zanit, zani. është zëri, zëri. No. zëri no. A i që ikën është zëri. Në? Dhe janë dy, a jo ka vendosët bëjt dashuri, dhe i biri ka vendosët tik, dhe në fakt kapën nga kreplagu. Sepse zëri ikën, zëri nuk rinë, zëri mm. largohet, dhe dashuria, janë dy e oponenca të njerëut, zëri që ndjen që duhet të lviz, zëri që duhet do, domethënë mm -hmm. zëri që ikë nga nga ajo sado që ta rrethosh ti, ai ka dëshirë të ikë. Domethënë zani, domethënë mm -hmm. që është një gjë shumë interesante dhe ndonë ko, Kreplau ka vendosur që atë një nga çështjet që, ato... që për zërin, domethënë nëse mund të ndërtosh mure, gardhe, Ska? hekura, Ska? E, tela, është ka... shumë e vështirë që ta mbash zërin brenda. Mm -hmm. Është pak si drita në atë moment. Mund të mund të deportoj ato që duken për fizikun të paktën të papërballshme ose të pa thyeshme. Për Zerinian. Sepse janë dy pika. Mm. E ama, Zani ka vendosht be dashuri. Do t'i të tregoj edhe botës që doan këtu duhet preku, se është momenti ku jeta dhe vdekja marrin një fytyr bashk. Ndërkohë që Zani është i riu që do të tik është Zeriun, her pas here ne ndjen vetëm të ndëgjë bëje, do të thonë. Mm -hmm. Et, do mm të -hmm. thonë beso të kjo, ose do të thonë Pra të ta artikulojshë që zëri është aji që mund të të tërheqë. Në zëri bëndëshë, mosë zëri që të gjojë. Pra, ishtë, kime me edhe e ndërëtura të prosin, është uh, shkrimtari që nduështë të afrojat më shumë me, dhe ne jemi mësu të alizëm ke Latino-Amerikanët, më dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n por kë e vendos shatin vetë ka ka makon do të isht po pra kjo kjo është diçka që duhet doja edhe të ta të ta pyesje për Kimemedit ë është realist dhe magjik thënë ë është realist është magjik thur balandën me modernën domethënë ka kaktë mënyrën e vet që e, i bën gjërat që ti shikosh si të kaluar në si ka po, ka ka të tashme si kur janë domethënë në rriot dhe pasojë njëra tjetrës po edhe të ndërkëmbyeshme por gjithmonë është edhe edhe i lidhur me tabanin domethënë me me historitë shqiptare, me me historitë që kanë të bëjnë me me thelbin, me identitetin, me me kush është ky popull edhe edhe dilemat e veta. Po thonë se gjith gjithë proza e, e Kim Mehmetit u rrotullohet. Do, domethënë, po nuk është se ka çara romantikë si koncept dietese. Jo, jo, sigurisht. E, e, e, nuk e ka thjesht ai që do të kërkon një një prozë mbi jetesën. Ai kërkon një prozë për njeriu që mund të jetojë kudo, domethënë, dhe dhe ajo që e ndurthur te Kim Mehmeti është se merr traditën, merr mitin, merr Mm -hmm. ëndrrën, sidomos ëndrrën e ka at vetën domethënë atë raportin për të për çan diskututi edhe kur nuk e ka domethënë dhe kimi media mund të ta ta, ta ta ta gjithë prozat aty rrotullohet te kjo pikë. Ashtë, është shumë interesant mm -hmm. sepse i thua që si mund të lexoj një prozë që pothuajse ka të njëjata personazhe, ka domethënë uh, aty ka tregime që është një nga tregimet më të përkthyera aty uh, mund të hapsh peshkun ëh uh, ëh uh, mm -hmm. që është një metaforë e arsyeshme që ndoshta ka veçanti që nuk lexohet si të tjerat, ëh? Por përgjithsisht edhe ajo ka të bëjë me me ëndrrën, me ëndrimin dhe është tregimi më i përkthyr i Kim Mehmetit, do pothuajse në 40 gjut botës. Ky shi quhet Estilam. Peshku Ecstasy. A mund të lexoj pak nga fillimi? Pa, pa. Okej. Okay. E di se të paktën janë ata që kanë patur rastin të shohin ndonjë peshk Ecstasy, sepse këta peshq janë aq të rrallë. Sa mund nëmërojnë me gishtat e një dore Pasaj do të më ndojmë të apërshkruaj sa më osisht Peshit eksasis jetojnë në kushtet veçanta Në uj përëtësisht të pasër Që do të thotë në prato lumejnë Shtratin e cilve nuk e ka pregur asë gjithjetër Për posë dorës në natyrës Nuk dyrojnë do të asë në do të janë më të vogël E lere më ato papasërtit e shumë të atë kove të fundit Që i hasim në për lumejnët Në për shumën e enciklopedi, të cilat kam pasur rancin ti shfletoj, nuk kam hasur në të dhëna mjaftueshme e që do të thotë se edhe shkenca nuk e njeh aq mirë këtë lloj peshku. Në të vërtetë, si edhe për shumë gjëra të tjera, të cilat vetëm përmenden në për enciklopeditë shumta e, e jo rrallë jepen edhe të dhëna jo të sakta, edhe për peshkun Exsasis nuk do të gjeni atë që ju intereson, sepse vendosni ti shfletoni ato. Në shkronjën E përmendet emri i ti tij dhe thekset se i kanonosit zhdukja dhe se kohët e fundit kanë qenë të kota gjurmimet e zoologëve për të gjetur një peshk të tillë. Peshku Exasis nuk rritet më shumë se 10 cm, ka trup elipsoid dhe ka një bisht çfarë kanë të gjithë peshitë e rëndomtë. Ajo çfarë e bën të veçantë është se kur e shikon duke notuar në ujin e pastër si loti, nuk mund të përcaktosh dot ngjyrën e tij. Në të vërtetë, nga trupi i tij rrezatojnë ngjyra të ndryshme varsisht se nga cili kënd e shikon dhe në cilën anë të i lethatojnë rrezet e diellit apo të hënës. Zdisit shpiegohet ndryshe, ajo është shumë gjushsi e tip pos, po them se një gjahën ulberit, i cili pa ndërprerë rrezaton ngjyra të ndryshme dhe kur nuk mund veçohet ndonjëra nga ato që thuhet se janë madhashtore e më madhashtore se të tjerat. Nuk shoqërohet me peshqit e rëndomt, e gjithmonë notoni vetëm. Kur ekstra si ti afrohet ndonjë peshk rëndomt, ndodë diçka e çuditshme. Peshku i rëndomt shtangët dhe nguroset. Tuajse harron të notojë. Kthehet me barkun e bardh përpjetë dhe qëndron si i ngordhur, aq koc sa i duhet eksasit që të largohet që aty. Një njeriu që ëndron, një njeriu me më mend, ndeshet me budallëq, mutohet habitet, rrotullohet shtangët. I ngrihet barku përpjetshëm. Nga shumë gjyrsi, domethënë ëndra. Ëh. Të tëx, domethënë të dish të dallohesh nga ngjyrat, nga ëndrrimet, nga raporti. Domethënë ç'a bën një iun të ndrorojë. Në vërtetë. Ka filloi me metafore, domethënë, dhe nuk i jep shumë jetë, nuk i jep shumë gjatësi. Nuk e veçuar nga këto, por nga ngjyrat, nga ajo që ndron nga nga mënyra se si reagon ndaj. Ndaj atë që nuk do të jetë. Mm. Unë e di që ti ke dhe... një vlerësim shumë të mirë për për Kim Mehmeti, jo vetëm thii, por Kim Mehmeti është një ten e jo vetëm e nderuar, por uh, që duhet lexuar e e shkrimtarve modern shqiptar. Është një ndër më të mirat që përfaqësohet bashkë me Arjan Starovën, ja, dy që vijnë nga, domethënë, të jashtëzakonshëm. Treva shqiptare në Maqedoninë, uh, po. Por por ajo që që e bën thasht veçantë Kimin është se duke sikurash këngut të njëjta prozë, domethënë, pavarësisht ti lexove edhe këtë tregim që ishte, është mm. brenda një, një atmosfere ku ai e ndërton njeriu, ë uh, nuk shmang, nuk mund të jesh vetëm ndrimtar, pa patur me vete ato të shkuar atë të dojë tradive, atë të dojë raporti që kanë ndërru të partë të tu, thënë, nuk ish pangësh do të sajtë cilën e ke ke lukur ajote, në më thënë gjithmonë, dhe kërë kë bën kimin uh, shumë të dashme me provës në vetë. Përësë që uh, ka atë, duke si edhe, edhe si një, si një provë për, për të letëzuar gjatë, sepse mënyra se si i rotolohet a i të një të zgjë, uh, është që edhe një dojë stërvitje që tjeshi vë mëndë shumë da i ë uh, gjërat që kemi rreth rrotull, mm -hmm. se ndonjëherë i kemi me nxitim dhe nuk i shikojmë të gjitha gjërat, ndërkohë që aty mund të ketë shumë, por ne s'kemi parë. Kemi par. të fton që ti shikosh me vëmendje, se mund të zbulosh shumë gjëra të cilët ë uh, kanë qenë aty por të s'ke ditur, se në fakt kjo është provim më i madh i njerëzimit. Shpesh herë nuk shef gjërat që ka afër. Mm -hmm. Shpesh herë uh, nuk vlerëson gjërat që ka rreth rrotull. Duhet i humb vetë që të kupton që i ka patur, domethënë, por kjo është ç'kuptim ka, nëse nëse i mësojmë çifte gjërat vetëm kur i humbim. ë eh. Se si janë ndodhur shpesh. Ehm, um, anemona miq dashur është ky vëllim i tregimeve të, të zgjedhura. Mund gjeni disa me shkrimet e Kim Mehmetit. Doja që të merrejë një moment për këtë revistë nëse blejon. Mundemi? Medius. Mediusin. Meq është kriteri edhe meq Kim Mehmeti meq rafjala është është në faqet e numrit par të Medius. Kjo revistë apo ka dalë në shtypin e dashur quhet Medius. Ehm, um, redaktori së cilës është A sot e Gimbaci që kemi këtu në studio. Urim me Gimb. Shënishem mendova ku mirë se sa të marrish. Çfarë është Medius? Shikoj, është një komunikim, sot nuk e shpangim, do të format që ka marrë komunikimi. Por ky numër ju është kthetur koncepti që ka dhunë. Dhe e, normalisht ndoshta shoqëria shqiptare është më ndër më të ekspozuara prodhën. Mm -hmm. Është kaq se ka kaluar një 50 vjet tërë zakonshëm në ndhun, e cila ka lanë pasojat e vëta dhe pot kemi parashys sot që luna është e gjithanshme, po jo vetëm shoqërinë shqiptare, është në gjithë botën. Po shoqërinë shqiptare ka pasuar edhe vetë për shkak të kësaj të shkuare, dhe duke kaluar nga një dhun që ka padur në thelbin bindjen, në një shoqëri spektakli ku luna vjen në forma të tjera, mm -hmm. përmes manipulimit, përmes uh, ndryshimit të realitetit. Ë uh, pa atë rëndësishme të leximi kësaj dhe sociolog, psikolog uh, nga gjithë bota i kushtojnë vëmendje të arsyeshme raporti i dhunës. Ne semë marr aty me dhunën familje, fytyrat dhe pasojat që ka sot. Është kryefjala, si thua, e këtij numri trevisës. Në aty janë selamë djepa ka një shkrim që thotë varfëria si dhunë, do të thonë. Pra janë trajtime të ndryshme të kuptimit të formatë ndryshme të dhunës, si mënyrë. Është koncepti i dhunës që përmes gjuhës, mm -hmm. sepse dhuna gjuhsore që kuptohet edhe nga pak njerëz për shkak të Juha dhe Gënjeshtra është një tjetër shkrim nga Emine Sadiku, Dhuna kulturore, nga bindja në banalitet, që është shkrim nga kryerët aktorë këtë radh, Agimbaçi. Edhe përbuzja është dhunë, shkruan Kim Mehmetin në, Mehmeti. Mehmeti, në njërin nga nga kontributet e tij në këtë. Redi Sheo, fjalët janë më të rëndësishme se liria për të shprehur ato në një shkrim të vetin. Ervin Qafmolla gjithashtu kontribon siç the Selamijepa, uh, Brendon Kotorri, Milazim uh, Krasniqi Krasniqi në Klementi Mile, Fitim Zekthi, Martiru, Bora, Arman Bora, Fabian Zhilla etj etj etj etj. Që duket sigur ka ka mendim në në Medius, në revistën e ne. Mentohet të hidhet dritë për një debat dhe revista që fasin për shumë tema ka sa të duash, por kjo revistë më, më duaja që të marrë një temë veçantë. Në një numër. Të, në një numer të marrë vetëm një temë dhe të gjithë shkruajnë para asa temë. Ja kuptoj. Pra që dikush të ketë disa disa mm. këndvështrime për për disa tipare nga më të ndryshmet për mm për të njëjtin fenomen. Që sjë në këtë mënyrë këto mund të shërbejnë edhe si botime kushtuar një fenomeni caktuar për shembull, në vend se të përgjithësimi të, po themi nëse 500 më vonë ca student janë duke u marr me dhunën, mund të një... të rishin një kopje të kësaj një... dhe të shikonin se çfarë. Po ta zbulojnë që numri tjetër do jetë për teknologji për shembull, se si e ka ndryshuar jetën teknologjia. Do no. nuk ka fushë të jetës si që nuk e ka ndryshuar. Ka ndryshuar merdhendin familje, mm. ka ndryshuar merdhendin ekonomik, ka ndryshuar politikën, ka ndryshuar sociologjin, ka ndryshuar modën, që të duesh, në më të, të gjitha i ka ndryshuar edhe gjep uh, poshqifja një reklam trishtuse në ekstrem të, të raportin saj, kur ishtin disa persona me smartphone mm -hmm. dhe një fmii vogël që qante, dhe të gjithë to që po e gjironin, dhe pasaj u gjua një klith, ishe një vajzë maj palati që uh, kërkondet hidej, të gjithë smartphone u drejtuan të të të të vajzë, pasaj e gjiruan, jebët e në momentin kër e gjironin duke rënë, dhen kongjëran tok vetëm fëmijë i vogël ju ofrua kurse këto ikën në moment që ikën rruga se cilën merrin këto ishte e e e thyer domethënë e prer si humner dhe vetëm kur binin të gjithë sepse duhet të parë gjithë smartphone-in për të thënë greminën që po ndërtojmë vet në në në ditët e sotme duke duke mos parë kurrë njeriu në afër, duke mos e parë atë në mënyrë humane, ëh, siç thotë Saulto Alberto Eco që në fillim thotë kur shëtisja merrja ë uh, aparatin fotografik. Më kuptova që isha viktimë vetëm e çasteve që duhet Në vend që ti të i shijoje shkëndijën, laja aparatin dhe fillova të shijoje udhtimin. Në atë <gjitë> moment fillova të shijoje udhtimin. Kështu ne kemi ne kemi harruar të shikojmë rreth rrotullën, ëh, sepse na intereson ta kemi në memorien e smartfonit dhe edhe nuk e regjistrojnë në memorin e tyre. Do të dimë cilin realitet jetojmë. Po, është vërtet. Unë ju falenderoj shumë. Ëh e presim këtë mediumin e keni në në botim ndërkohë mi shitashur. Na tha Gimi që numri tjetër deles për teknologjinë, urime për për revistën e re. Falenderoj. Është edhe 29 minuta, fundjavën e mbar dhe ty do të kthehemi mbasi ndërprerje reklamitare mi shitashur me më shumë muzik këtu në klubin e mëngjesit. U bashkasa me En esta historia algo que confesar ya entendí muy bien qué fue lo que pasó que aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eras la mala que el malo soy yo no me conociste nunca de verdad ya se fue la magia que te enamoro y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme veré no tú no eres tú veré no tú soy yo, soy yo. La culpa. Dhe kjo është e për Megin E për sëndesim Bravo Megi Megi mm. mm. Megan Ok Atere Jemi gali të animi i shdashur për një O, oh, altinësimi me antë të censurën Kemi një censur Kemi një censur, zonë zotrin Kështë shë leta dhe gjojmë në këto momente Me shpres dhe për të limë Kultura dhe p*** individual do të regojnë se si do tjetë ardhme. Aha! Oke, okay, shumë mirë më përqenë. E digja me dhe njëherë? Kultura dhe p*** individual do të regojnë se si do tjetë ardhme. Kultura dhe pipi individual mm. që i bjetjet në qënin mashkullore, do të regojnë se si do tjetë e ardhme. Më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më, mm. më, më, më. Nuk e di, 069 207 222, -22, 069 207 222, -22. është qëlimi lojës që të gjëjma të fjalë që mund gonë miqtashur, që altinje ka censuruar me anë të një bipi, ne do të gjimë se qëfarë, shar mund ke qëndu ke thënë në këzotri? Dijoni dhe njërë. Kultura dhe pipi individual, do të regojnë se si do tjetë ardhë. Kultura dhe pipi individual. 0679-27222 Dërganu mesajgjët uaja Me që kërdojnë një simultat? Me një orë nga primi moqës Ka dhe më dirë Ka dhe kërkesa muzikori që përna vim nga gjdoan Të një canë të shkuajnë këtej, canë të shkuajnë andej Po njërës i dujan duke të gjuar e dhe dujan që të gjojnë muzikë Këshoj do i luajm. Vetëm që doja të bënim një K Camp around nëse mundeni. Po, mm -hmm. më ta bëjm. Ë? Si thoni? Jeni jeni në qejf, po duhet që të kemi edhe një dhuratë, Olta, për atë që do të fitojnë deri ju. Po, një dhuratë nga Electronic Line. Okej. Okay. Atëherë një dhuratë nga Electronic Line për atë që është në dëgjim, po edhe një këtu pra, një dhuratë të së brëndshme, çka do ishte. Pra të shifton lojën. Dy bileta për në Cineplex. Wow. Wow. Jo, no, dy bileta për në Cineplex për stafin. Sigurisht. <laughs> edhe një butje. Edhe një puthje zonjën e zotrinj. Edhe një puthje për stafin. Nuk është pa gjet. Po kush e bën puthin? Kush e jep puthin? Po ti që drejt lajën, sonja. Unë do puth dikat. Unë do puth fituesin. Nëse është çun do ta puthin gocat. Nëse është goc do ta puthi. A mos e bësh bashkë me dallime çfarë janë ato? Po. Cë mos puthen çunat me çunat, gocat me gocat? E pra. Tani që e mendoj. All right. A dhe ku kam parun? Si ju mm. thamë radhë ishim në një koncert. Kishte njerëz shumë. Ëh. Mm. Vjena Salute Tirana, po, do kemi parë ca njerëz të njohur, personazhe. Publik jepi Jeri fillon ti e para. Në është femër? Jo, nuk është femër. Atëherë kush politikan? Ësakt. I Partisë Demokratike. Jo. Ëh, uh, i shkurtër? Jo. Ës socialist? Jo. Ës i LSI-s? Jo. Jo. Jo. Jo, jo vrap më pëlqen si mendon, sajt. Atë Bos. E Dogja. Vazhdoni. Jo, s'është LSI-s. Okej, e kanë kënde, vazhdo ti. Është i Partisë Demokratike? Jo, s'është jo. Po si mund çash? S'ka duhet partia, aman. Ose ka partitë të tjera. Atër është i Gjac. Ësht mesatar ol da, si Gjac, s'është vazhdim. Vazhdo ti. Këto ku shkrua, shkruan i mendorjes. Shkruan shkandit që më ka mësuar që në klasë parë. Por uh, jo, jo dhe, nuk është se shkruan ashtu. Ja. Okej. Okay. Një politikan? Është mbi 40 vjeç? Është mbi 40 vjeç. Është i dhinjur? Është, është uh, dhinjur po, është dhinjur. Një politikan? Është mbi 50 vjeç? Ëh, uh, jo, kam përshtimin yeah. që është aty mua afër, ndoshta, ëh, uh, shumë afër, kam përshtimin unë. Muri rotu. Se nuk kam emër, shes se nuk e kam bukur. Nuk e di. Nuk e di. Po kujdes, un un deshua dash pak më parë, por mesa duket kjo rrëshqitja ime funksionoi. Desh. Edhe imi akoma në loj. Thashë zbulova Patashia me komentin që bëra. Vazdojmë. Të. Atëherë i fillon Ermi me P. Me P është e pasakt. Është politikan shumë i njohur në Shqipëri. Po. Uh, është presidenti. Është sakt. <laughs> Sef se janë të rëndësishme se tash jau, sepse se është më e rëndësishme. Ka më të njëjë orë. Je, është shumë më një orë edhe ti. Po, po, Gjithashtu. Ishte para meja kur i folam. Ai mi tre, jo tre. Dy bileta të një puthi. Tash janë rregull për sot. Hmm. Po, s'më pauta, s'dua të puth njëri. Okej, mirë. Ishte presidenti pra, president. Dëgjoj, na kanë kërkuar një këngë që un doja ta luaja, sepse kam edhe detyrime të disa fishta për ta luajtur. Aman të lutem. Këçi ta detyrimi më personal. Çfarë është kjo? Kjo është nga Leon Bridges. What's coming home. Është një këngë shumë e bukur, me të drejtën. Le të shijoj ai yes. që ka kërkuar. Big Little Lies e ka në atë që shuahet Kolona Zanore. Kë parasysh është uh -huh. ky telefilmi Big Little Lies. Po e djejm të, është nice. Më ngjesisë që të gjithëve 8:41 minuta klavë fem plan plus ju bumi ngjesisë You're my one and only one, one The world leaves a bit of taste in my mouth, girl You're the only one and I want One and only one, one The world needs a bit of tape Bridgesmith dashojmiste kanë ardhur në klubin e mëngjesit kjo quhet Coming Home mëngjesin mëngjes pra coming mëngjesin u trishtua sa konta hhh hhh në drejtën se çu lom nisi lësh na na na na çfarë do blodhimi nisi siklet po pse po ti e di që shu. jam shumë romantike edhe çaj kollën <laughs> Wow, olta. Sidini. Edha jemi ertensur miqdashu për dal nga ky batak uh, romantik këtu në krogën e mëjesit. Po gjithsesi. Mm. Nan do të. Po çkemim diçka, pse e bër ka romantike? Mi të ke qenë kshu? Vajza e ashpër. Kam qenë prap, por nuk e di se do të zbuti. Dashuria më e ditë. Dashuria të zbutë fare. Ehm, uh, olta Greneci miqdashu tani e njëjë si olta Rekamullalli. Ë e zbutur prap. Mënim të ret. Kultura ]urtri. individual, do të tregoj se si do tjeta ardhja. E zbudurje! Ate që e ke, e ke, mbaje! Dijoni, dijoni! Qa mm. thot me? Kujtes nga? Ah? Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë të dijonjët. Kultura no, dhe përkët individual, do të tregoj se si do tjeta ardhja. Poli pra mbi, dijonjë. E dijonjëm qëtë tani? Në në ti pëmundojmë. Ullja mikrofonin blendit. Kultura dhe përkët individual, do të tregoj se si do tjeta ardhja. Kultura dhe pip asformimi jo me jo s'është formimi jo si bra naje qjeta përceptiva jo gjehet vështrimi instinkti suç respekti ende s'e keni gjetur aspekti never gonna give you up never gonna let you down hm se jemi do të? jo shumë vështirë është është për një kontroll të plot për çfarë është kjo Si fillim për një orë. Për një orë, një orë nga primi moçi, se fal, po më sa duket do të shkojë edhe te kontrolli i plot mjekësor. Është një censurë e rëndë e fuqishme në klubin e mëqyesit, miqdashuj, do të gjejmë se çfarë veç uh, kulturës i shërbejnë këta individët në fjalë. No. Kultura dhe individual do të tregojnë se si do të jetë ardhmja. Ëh, prapë. Do provoj. Kam frikë ta provoj se mos e gjej. Kushe Nuk i djetë në bazë e bje kokës Po pra, në mm, të emision nësot më kokës Ne kemi zgulluar 6 gërëma nga 7 dhe si bje më nëtë kokës Kjo të <laughs> <laughs> jo gjimë atëra, individual Se si jemi sot, si që ta të albimja Si, si e tha Po, se si jemi sot, brazë Këshus në di e mirë alë tini sot Po të përvejnë, <laughs> Milaria, unë di e më shkëllqyshëm Jerë po pra, i është A, top që fare Po Never gonna <laughs> give you up! Okej, qaj që kënë që do t'gjua t'i jeri? Të një unë në ndryshova E di? Dhe kënë nga e dutë që kënë zidur është tell me who nga Tell nge... me who Jo përshëndesh Po kënë të shrujnë dronë ti? Si Po më thanë gjini kënë kënë më ritmika Këshu shë Gjostad i gjostad e gjen një kangërim dinë. Oltë, duke qenë se u prek kështu, vërtet duke qejar, tha, më mirë të prekja. Më mirë ti ajo sakrifikoi kërkesën e saj muzikore që ndihës ti mirë, po bëi ti kërkesën muzikore për pesë për nesh. Edhe jemi në rregull, gostaj. Do të bëni kundër ko e tërëri. E para punës mos u thuaj mua i dashur Blendi. Zoti Blendi. Ato mbajën për vete shkëlqësia e ti. Ishim dikur toleg, a mba mend? Po pra, tani je më shikoj një inlaim i cili Isen njëri nga portalet. Zoti Berisha ka nxirë një foto. Ah. Në Kush është ta? Facebookun e tij ka mbërritën unë. Uh mhm. -huh. Unë unë e pash në një nuk e di ku ishte një me faqen. Do ta gjej më pas në një nga ato portalet e Berishës. Jo, ja, jo, ja, ishte në fakt në Top Channel, kështu që në rregull ah, jemi po. Ëm. Okay. Uh -huh. uh, po, do të them uh, foton është kjo foto ja këtu. Prit ta shoj. Fotoni ka nxirë Berisha në Facebookun e tij fillimisht. Edhe janë dy tipa, njëri duke mbajë një bidon ujë dhe tjetri duke ngrënë. Atje në tavolinë ieri janë ca sanduiçe, sec janë ca sanduiçe, ca gjëra kështu domethënë. Sanduiçe si avionit. Jamesit jamesit jamesit solution, të avionit. Prit, çka si të avionit, më shumë janë si ato të, të, éspitali, të uh -huh. për, uh -huh. spitalit, a ke vësur? Qofte kështu të spitalit vetë. Nice, idean është këtu, sipas sipas mediave. Ka media kanë, nuk i kanë parë, nuk i kanë parë në Facebookun e Berishës direkt. Kështu që po them çfarë po lezoi këtu. Ëh, Berisha ka nxjerr këtë foto dhe thot pakar shumë që Kta janë puntorët e gardës që ruajn shtëpinë e Edi Ramës në Surrel. Seriozisht. Që janë duke ngrënë bukë siç qenë, me thënë drejtën. Siç thënë, ne përishja kanë qenë me këtë kuptim pra që janë se si puntorët e gardës han bukë për jashtë në këmb, domethënë? Nevojë si puntorët e gardës gjithmonë kështu kanë ngrënë, nuk është se. Jo. Ndërkohë që garda ka Nëse kanë ngrënë kështu gjithmonë. Garda ka bërë një pse keq për ta. Ka bërë një reagim dhe thotë sqarojm opinionin publik. Dhe vetë shkëlqësinë e ti Oh. Aha. Zotin Saliberisha, kjo më bëri përsëri shkërcitësinë që e ditë sepse kjo është zakonisht rruhet për ambasadorët apo kështu. Se fotoja e propaganduar për itin në qeverinë e Shqipërisë si pjesë e veprimtarëve të Gardës së Republikës, uhum. nuk ka asnjë lidhje me Gardën e Republikës dhe as zonën e banimit të kryeministrit aktual Shqipërisë. Po ashtu personat në foton nuk janë punonjës të Gardës së Republikës. Ne ham kështu i tha, ai çon një foto tjetër. Po. <laughs> so, si ishte foto tjetër? Me fazan, me fazan. Punitorët <laughs> e gardës han me lugë. Ai vim fal, pa, në çësë e heroje. Që do të rish për jashtë, e detyruarsh në këmbë, domethënë si, do si han drush. Godinash, si han ata anglezët për shume, ata e ke parasysh? Me ata që rrin drejt. Po, ata që rrin drejt, ata kanë ka kapelen e ka marrë, kanë një ata tuk që do të ngam brapa. E marrin nëse këkon kështu. Vjen një zonjë, ushin ana me lug, a <laughs> <dhe nukonjë>. <laughs> <laughs> ja do të bën. Ja, vëto kështu. Tanë kur jem në fund për jashtë, mund të të hash, gjithëran kanë qelluar të ham një byrek. Sigurisht po, po bër nga kush e disa kush. Po gjithsesi, jo ja, mua m'ambëri përshtynat që ata i, i drejtohen shkëlqësisë së ti Zoti Saliberisha me uh, termin uh, shkëlqësisë së ti Zoti Saliberisha, gjithmonë kur e përmendesh shkëlqësinë e Zoti Saliberisha. Më jam thënë të përmendesh shkëlqësia e ti dhe pastaj shkëlqësia e ti duhet të jetë pjesë e shkëlqësisë së ti kur e shkëlqesion. Nuk ta gën patur edhe me ironi. A thua? A thua? Shum ja, <laughs> më shumë jasa. As nuk përdorish kështu ironi. Ironia është prezente occident splash e ka. Nuk diç plas e ka Saliberisha po. Ajo është Djuae Pontor Santanit. E... <laughs> po. Enison. Pontor de Gardes. I përshëndesim se besoj po na dëgjojnë. Po me ligjin mm. e ri si jo. që kanë dhënë kryeministri i bie që kryeministit ua paguaj këtyre drekën apo jo nëse s'ka ambiente? Normalisht ku shërbejn dreka si ishte ajo? Ku e di ti që nuk e, që e ka? Në ndërmarrje domethënë do me, me kodin e punës nëse nuk ka ambiente të përshtatshme për të ngrënë atëri detyrohet që punon si në këtë rast garda i bie. Mm -hmm. Ti u shektar, nëse do të ishte gjithëna vërtet po bukra se s'është e vërtet. Se këta mund të jenë duke... Nuk e di... Mund të jenë një piknik, mund <laughs> të jenë dy veda që... Nuk e di... Garda thotës janë të tarë, nuk i njojnë. E bukër tjesh... e anështë si tjeshtë... Shkë që si e ti le të kërkoj falja atërë. E ka është në pasirë. Gjetë e ti. Por jo, e kisha fjallën... Po tjeshtë ti personë në foto për shumë. Mmh. Da që këshë vetë në thonë, ja se si hanë si qenë Punë tërë dhe gardë, si ju ju jam unë në shpit <laughs> Në no, oborin e shtëpit Jam unë në no, oborin e shpistime, bo Nduke hunger Nesëm Jam shumë kurios është, dikush janë këta burë Dhe që po hanë Këtë e mbaspan kërëpër e mqisit, anë i shtetë e pësëdhjet e dy minuta, mi shtashur Muziqki Program Program Që është nga Venotech dei Neli. Jo, jo, po gjerë. Ja, chimë të dolta. Venim pa spagna qlubin e ngjesh. Ta shijoj mirë. The world is lonely, find me something to believe. Maybe I'm dying with. The world won't man of find me something to believe. Mirëmjes, mirëmjes Blendi, mirëmjes Altini, mirëmjes Altin. Mirëmjesi që të gjithë të mirë se keni ardhur mjës, në mjës, klubin e Mëngjesit. Bëm një pyetje nga aktualiteti në këtë moment e do të shkojmë יש dashur sepse ka ardhur koha për t'u njoftuar me lajmet e orës 9:00. Ka një çfarë? Çështësore më di se Zoti Shkëlzen Berisha dhe Zoti Tauland Balla ku ky i pari e akuzon të dytin për shpifje. Pra Shkëlzeni që akuzon Taulandin se ka shpifur ndaj tij. Dhe kjo të qështje, është duke urëtulluar nga njëra gjykatë në tjetërën, dje u dha një vendim, Qaj. ku gjykata e apelit shpal mos kompetens për këta. Thot nuk e zjidim do të, asë një gjykatës nuk do që t'i afrojët qështjes me sa duke të shprejet për të. Që që këta e kanë ndërguar dhe një herë për i gjykim në këtë gjykatë, për i t'ja është në cilën, 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Lethemi që në të gjith gamën e gjërave që pëndodin po dhe qështjeve gjysore që për po hapen Kjo mund tjetë më sportivja dhe O themi më pak e rëndësishmja Sepse është një qështje private e mi disë mm. dy vedve Në fund fare mund dali që talon bala mund këtë shpifur Mos o zot O kjo është maksimalja që mund të habiz dynjanë ose që nuk ka shpifur, mos e zot edhe kjo do të habisë sa, ndoshta edhe më shumë. Por njëra nga të dyja pra është. Në fund fare rezultati është 5 me 0. Po themi sidoqë dali pak. Ndoshta kjo është arsye pse gjukat nuk duan të mend me këtë, por cila është ajo, cilës i ka ardhur në derë tani? Okej. Okej. Okej. Okej. Se më pas varg tani muzikë në klubin e mjesit, lajmët e orës 9:00 mësh dashur po bën gati dhe pastaj një tjetër orë. Argëtim, lojra dhe dhura të anë Kryvën e më qësit në Klan dhe në Klerab FM Hello To Vlindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë mëgjes dhe mirë se vini në klubin e mëgjesit në valet e Club FM, në një qithi ka atër edhe në ekranin e klan, plus më qëta shërë që do mëgjes me unga në 7 deri në orën 10 dhe kemi këtu me ne tani në studio zonjën Krotila Costa, e tira është Drejtore e programeve tek partnerët Shqipëri. Mirëmëngjes, Mirëm Mirëm mirëserveta. Ju Mirës sjelljeta. Është kënaqësi që të kam këtu në studio dhe dua t'flasim për një projekt i cili është i rëndësishëm, një projekt që ju po e zbatoni ndërkohë, por që ka të bëjë uh, jo vetëm me totermat e shoqërisë civile mm -hmm. në përgjithësi, por të gjithë shoqërisë tonë, ëh, uh, dhe të kohë ku jetojmë. Mm -hmm. M'trego pak si quhet ky projekt. Okej, okay, uh, përshëndetje. Uh, projekti uh, quhet uh, Përdorimi i pronave të konfiskuara për sipërmarrje uh, sociale kauze shkurt në e kemi quajtur kauze dhe përdorim këtë term uh, kur flasim për uh, projektin. Në fakt i e themë të drejtë që është një iniciativë e re, është një iniciativë inovatore, mm -hmm. është një projekt uh, pilot që në fakt do të thoya nuk spatohet uh, për ert par vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin e uh, Ballkanit. Dhe uh, siç e thotë edhe vetë emri i projektit, uh, në fakt uh, nëpërmjet të ti ne synojmë që uh, të rivëm në përdorim disa nga asetet e konfiskuara nga krimi i organizuar që tashmë ndodhen në administrimin e agjencisë për sekuestrimin, për administrimin e uh, pronave të sekuestuara dhe të konfiskuara nga krimi i organizuar, uh, duke uh, ja u dhënë në përdorim këto asete organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që ato të kenë mundësi të zbatojnë Uh, projektet e tyre, idet e tyre. Ëh mm -hmm. uh, në fakt projekti uh, ka lindur dhe ka ardhur uh, si ide, do të thoja, nga uh, nga Bashkimi Evropian, nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, i cili e mbështet uh, me fonde këtë projekt. Nuk okay, e pra edhe financohet nga ba, nga Bashkimi Evropian. Pra për ata që do ta, ta themi më thjesht, ndoshta ëh uh, jan prona që mm -hmm. mund të jenë vënë me me shitje droge, janë prona mm -hmm. që mund të jenë vënë me aktivitet mafioz, me prose... mm -hmm. domethënë të gjitha këto mm -hmm. gjërat e zeza që kanë ndodhur dhe ne ndëtim mm -hmm. që njerëzit janë më të pasur, pastaj kanë ngritur otele, kanë ngritur kujtun se çfarë. Mm -hmm. Këta njerëz janë kapur jan mm -hmm. dënuar, pronat u janë konfiskuar shteti sepse ka ligje për këto, mm -hmm. shteti i ka marr, pra këto tani janë pronë e shtetit shqiptar, po. edhe pse origjina e tyre ishte parat pista apo aktivitet mm -hmm. kriminal bu diçka tjetër. Dhe ne duam që këto prona të mos mbeten tani po themi gërdalla po. që rrin aty kot, po. por organizatat e shoqërisë po. civile mund t i përdorin po. për mirë. Mm -hmm. Po, kjo është pak a shumë ideja, ti përdorin për mirë uh, që këto ti shërben të është më komunitetit, mm -hmm. që nga uh, shërbimet uh, që do ofrona, ty të kenë mundësi uh, të përfitojnë individ dhe grup të cilët uh, janë të preku nga krimi organizuar, të cilët uh, janë risk për të preku mm -hmm. nga krimi organizuar, dhe në tërsi të përfitojnë gjithë komuniteti në këto zona ku janë të, uh, të vendosur e këto, uh, këto prona. Dhe jo më go të thash dhe ti e thej që uh, nuk janë thjeshtë uh, projekte të zakonshme të organizatave si qi kemi mësuar neve të shohim, por ajo që neve duam të të krijoim në këto asete janë ato që ne i quajmë sipërmarrje sociale. Ëh, mm. të krijohen aktivitete të cilat të kenë mundësi ëh të nxjerin, të krijojnë të ardhurat, të krijojnë të ardhurat në mënyrë që pasi të mbarojë projekti i on se projekti i on ka një afat të përcaktuar, maksimumi prej 15 muajsh ne mund t'i mbështesim me fonde organizatat, ndërkohë që uh, organizatat do të kenë mundësi që këtë pronta marrin në përdorim për një periudhë për të paktëm 5 vjetë në përmjet një kontrate që ato do të firmosin me agjensin në, në përdorim kundrejt asë një pageset, okay. dhe ne duam që këtë projekt që do nisi me këtë fond të bashkimit e Europian të shmo, të mos mbyllet pas një viti me përfundimin e fondit, po të ketë mundësi që të vazhdoj, mm. të ofroj shërbimet në mënyrgjë komunitetit, të vazhdoj, të përfitoj për një periud pëse jo edhe për tejt 5 vjetve për të cilën do të jetë kontrata Nishar. me agjencinë, sepse agjencia është shumë e gatshme që kjo kontrata edhe të vazhdojë të zias, nëse shikohet që aty vazhdon, mm. vazhdon pra, iniciativa që është. Jan disa komponent, pra agjencia e e Ajdësi i administrimit të pronave të sekuestruara dhe të konfiskuara. Ky shteti shqiptar. Ky është shteti që ka pronën letë, dhe i jep pronën në dispozicion për ta përdorur, falas, pa asnjë pagesë për të përmbushur minimi financimin për vitin e parë apo 15 muaj. Po, maksimumi për 15 muaj që të fillojë të ngrihet një sipërmarrje dhe pastaj organizata ka detyrimin që këtë sipërmarrje ta vazhdojë, qoftë me burime të tjera financimi por uh, e rëndësishme është që të filloj edhe të kryoj vetë një loj uh, financimi nga shërbimet apo produktet që do të zhvillohen në këtë loj si përmarit. Pra në një skenari, jeri mund t'ishtë e përshom mund që, që një eza maltini mm -hmm. që trajnon student më të rinjë që umson këto ëh sa si përdorin audio, video, mm -hmm. të bëjnë podcast, të bëjnë gjërat, vin ta tjete ndërtonde një shkollë të vogël, po themin merri një hapësir ku të mund të rin të, të angazhoheshin në në po themi në sulmsuarit e kjo do të ishte oh, një një version i saj. Kjo të do të ishte diçka. Në fakt neve e kemi filluar diçka të tillë sepse shkurtimisht procesi është i tillë që neve nxjerim një shpallim një thirrje të hapur ku të gjithë organizatat shoqërore civile janë të ftuara të marrin pjesë dhe të aplikojnë me idetë tyre. Neve kemi mbyllur një thirrje dhe uh, aktualisht uh, dy organizata që veprojnë në qytetin e Fierit uh, kanë filluar të zbatojnë projektin idenë tyre uh, në Fier, në një pronë e cila ndodhej uh, në Fier dhe ne shpresojmë që shumë shpejt uh, uh, ndoshta do të kemë mundësi edhe të shohim, të shkojmë ta shohim se çfarë ka ndodhur dhe si është transformuar uh, prona sepse në fakt prona kanë disa vite që janë lënë të tilla dhe kanë nevojë mm. për një lloj rëabilitimi që ti përshtatet shërbimit që, shërbimi që po ndodhet atje dhe uh, shërbimi ajo uh, do të quhet tashmë nga një pronë konfiskuar do të quhet uh, pasiguria sociale Mm -hmm. Kjo është emri saj ku uh, nuk synon vetëm uh, që të prodhoj dhe të shesë produkte pasi qërie, por qëlimi primar i saj është uh, integrimi i të rinve të cilët uh, uh, kanë kryer uh, veprime të kontralishme mm -hmm. dhe tashme janë në shërbimin e provës ose kanë qënë në burg dhe uh, në përmjet këti projekti synonit ri integrimi, integrimi të tëre në, në shëqëri mm -hmm. kjo është një target grup dhe target i tjetër është uh, jan gratë dhunuara që sërish ka nevojë për uh, aktivitete të ndryshme, jo vetëm punësim, por edhe informim, ndërgjegjsim, socializim. Mm -hmm. Pra, ideja është që aty jo vetëm të prodhohet diçka që të shitet, por ajo do të shërbejë, uh, le të them si një qendër e hapur komunitare, ku gjithë komuniteti mund të përfitojë nga aktivitetet e ndryshme Super. që do zhvillohen aty. Dhe kjo është pak a shumë ajo çfarë neve presim dhe duam që të shikojm edhe uh, të zbatojt në pronat e tjera, në aktualisht e kemi të shpadhur një thyrje për organizatës të shëqëri cibile dhe gjerasi në përmjet e misioni të uaj që tiftojt gjithë organizatat, uh, që derin dada 26 shkurt të sielin i det e tyre për dy pronat e tjera të cilat uh, neve um, nejtave në dispozicion agjensia e administrimit të pronave të sekusurat dhe kuja sqara për të... Për të... Uh, ada mund të gjejnë të gjithë informacionin në faqen tonë të internetit www.partnersalbania.org. Pra organizata që unë përfaqësoj Partnershiqi për ndryshim dhe zhvillim e cila menaxhon uh, këtë projekt e menaxhon fondin a e dhon nga delegacioni i Bashkimit Evropian për t'u rishpërndar tek organizatat të cilat mm. do të cila përzgjiden nëpërmjet një procesi uh, siç e thash të hapur uh, aplikimi. Gjithë informacioni është atje, madje mund të shohin edhe modele të ndryshme që vijnë nga eksperjenca e huaj ndërkombëtare sepse në këtë pyrësia, projekt ku, nga cili vend vijnë eksperiencat më të gjashme okay, ku janë uh, janë sekuestruar prona dhe pas janë po, uh, në fakt iniciat shoja neve uh, në këtë uh, projekt po bashpunojmë shumë gjithësisht me dy organizata uh, italiane të cilat kanë një eksperiencë të pasur në këtë uh, drejtim uh, eksperiencat vijnë nga vende të ndryshme po italianë për shkak të, të, italiane italiane për shkakt, të po dhe uh, ky lloj eksperimenti që ne duam të fillojmë këtu ka vite që rikohet në mënyrë të suksesshme uh, në Itali dhe ekspertët uh, nga dy organizata partnerë kanë ardhur do mbështesin vazhdimisht organizatat qoftë para fillimit por edhe gjatë zbatimit të projektit. Po. po, në lidhje me këto dy prona që ne mm -hmm. po flisim aktualisht, në cilin qytet janë? Ëh, mm -hmm. uh, aktualisht uh, njëra siç e thashi është dhënësh në Fier, mm -hmm. janë dy prona, një në Sarandë dhe një në Lushnjë. Okej. Këto janë për moment, po ka ka gjithandaj. Edhe do të ketë të tjera. O, Sukshes. Grodim... Në fakt më fal, uh, ne nëpërmjet këtij projekti këto synojmë që ëh uh, ne vepao asistojmë dhe agjencin që pronat e tjera që mund të jenë në të ardhmen uh, të shifet mundësia që t'u jepen organizatave që të i rivendojnë përdorimin, që, se në për dorim, pa, që, që se... të vazhdojë mm. të funksionojë se se procesi. Sepse po kemi nevojë në dorë këtij procesi pasa ky mund të replikohet edhe më shpejt edhe më tjetë, mund të mund mm. të vihet në linjë. Që të shifen përfitimet, sigurisht që mund. Po duket se duket se do të ketë. Falenderoj për kohën, zotë nomë mjeshtër, për punën, faleminderit shumë. Pro dhe pra edhe një herë ju uet përdorimi i pronave të konfiskuara për sipërmarrje sociale. I financuar nga Bashkimi Evropian dhe i vendosur në zbatim në Shqipëri nga partnerët e Shqipërisë. Falënderit Klotilda Costa, ish e këtu me emrin e dashur drejtorese e projekteve atje. 9:18 minuta pothuajse 9:19 në këtë moment e ka më shumë muzikë në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Dua Lipa. Mm.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 You say oh sorry i'm so late now So say then get on shut up Cuz if you think i care about you no oh I don't wanna don't give a fuck I remember it how we came when my best friend caught you creeping you blamed it all on the alcohol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 I lost my mind, trust for a reason, fight for a reason, look around, there ain't much time to say why. Jes. Mallo. Mirësevini no, në klubin e mëngjesit në valët e Klube no. Fem në 104 edhe në ekranin e Klan Plus miqdashur. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10, dërgoj që kemi Oltën e cila ka emrin e një fitueses nëse e kemi. Çështja midis Taulant Ballës dhe Shkëlzen Berishës ka për të vazhduar mm -hmm. në gjykatën e lart. Bravo. Jes nëndë njështat i mbaron nëmër vetit dhe fiton dy bileta për nësile plecë. Si e kishtë e mërë? Veti. Veti. Veti, Veti. Veti më e mërë ingu. Veti ingu. Uh, kemi tani edhe zotin Altin Sula e mishda shuktu në krybin e mëgjesit, i cili... Në ka hishër të rurin me censurën e tjë. <gullic> <Thank you, Harry. gullic> të e këjëri. Dijonin e njënë. E njënë, sigurishtë. Kultura dhe... Individual do të regojnë se si do tjetë ardhja. Mmm që përë kanë thënë oltat? Mm, po, mm, instinkti, mm, si mm, vazhdojnë të më thonë instinkti instinkti ndikimi, detyrimi, koncepti, trajnimi, studimi jo, jo, jo, jo karakteri, kultivimi a, e bukur kjo, kultivimi kultivimi pasjoni no Ok, shoh. Por taq tash se jetë. Sa sema, parimi i shkollimit. Ju thash mos flisni. <laughs> se mund të bini kokës. Ok, e dëgjojmë edhe një herë? Mhm. Mm Kultura dhe mm. individual do të tregojë se si do të jetë ardhmja. 069 20 70 222. 22. 06920702220692070222 nëse e jeni se çfarë ka censuruar Altin në atë klip e tmerrshme. Shumë do të thash. Altin për thënë vërtet. Sot do ju. Urdhëtro? Censura e javës, censura e javës. Javës, javës po. Është vërtet. Ndërkohë që është një këngë nga Eminem dhe E.T. Miss Dashur. Mhm. Bashkëpunimi. Ishte interesant. Po në datën 14 shkurt të dalë edhe video. Në vërtetë gjë? Po. Dhe këtë na e kërkon Erlinda. Bravo Erlinda. Okay, mir. Është uh... që kam këtu atëre. Oh. Ta pasando en la entrevista. You can't have the trust element, you fuck. I've been a liar, been a fico being a lover being a chief huh? on oh, my sins so. need holy what I feel washing over me. Me. Eminem, I don't want to admit to something if all it's gonna cause is pain truth in my lies right now we're falling like the rain so let the river run he's coming home with his neck scrap to catch black sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack he's a sex addict and she just wants to act sack the binge and get back back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 Hey. What are you doing? No okay. good. I missed you. Yeah? Yeah. I got spotted on the way in. Really? Yeah. What are we doing? I'm videotaping. Why? Cuz why not? You have to document our life, right? Marshall is everything that my husband wasn't to tell us about your you know most recent wife Sue Oh man how much time we got you know you don't know Trevor whatever uh, um, it is it's alright you beautiful a uh, one night stand turn it to night stand it was called some lights grand now we hurt tight and he found out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 took advantage of my thirst to pursue why do i do this hurt that i do get on my soap box and preach my sermon and speak detergent and bleach is burning a boom cuz now with her in the boom we can't bring her in this world so the new to use protection for our pit and to your forbidden I've fruit but i am in a thing been over me and cheat on oh, my sins need holy water let wash it over me well, little one i don't want to admit to something All it's gonna cause is pain The truth in my life Now I'm falling like the rain So let the river run My name My big fat ass got all them boys cook huh? I run from dollar bills and I be poppin' rubber bands You hey. know what I'm saying? Tell me while I do my money dance Like, hey Flexin' on the ground like, hey Hit that Lil Jon, okay okay, okay, okay okay Oh yeah, we drippin' the Vanessa, gettin' paid Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Mjalti me ara janë dy nëshime që jo vetë në plotsojnë, por edhe përmirsojnë vlerat e njëri tjetrit. Kë kombinim nuk kërkon një lësë specifik mjalti, përsa ko të jetë cilësor, me gjithë se mjalti gështë e jesofron nivelin më të lakë të antioksidantëve. Kombinimi arave me mjaltin ka vlerat të mërkullëshma, ja cilat janë ato. Ul tensionin e gjakut, rekomandohet që të përdorni 100g arra dhe 100g mjalt çdo ditë për 45 ditë me radhë. Sigurohuni që keni furnizim të bollshëm të këtyre dy produkteve dhe mbani mend që arrat kanë efekt laksativ. Ndihmon me anemin dhe gjakon, përzini 500 gram mjalt me 500 gram arat të grira dhe lëngu në një limoni, si pas preferences mund të shtoni diri në tre limon, vendos një maso në një enqelqi, merë një një lukë gjelle tre her në dit, gjithëmore për para të zdovakti. Mjalti me arra i e përforëtën e duhur imunitetit. Mund të merni sasit të barabarta të mjalti dhe arrave dhe t'i përzjeni së bashku, shtoni copa limoni ose tjesh lëngë limoni. Në këtë recet zakonish përdoren arra të njoma, por në vendet të ndryshme përdoren edhe arra të piekura. Pishin e arra të furë në një temperatur për e 150 gradë cilsus për disa minuta. Mjaltin me arra bën më reguli për gjallërin tuaj fizike dhe shpirëtërore. Në shumë vende, kjo përzirje magjike përdoret për dhonë një energjie për aktivitet fizik. Mjaltin me arra mund të kombinoni me kosë pasi përbon një ombëlsirë natural dhe të pasë vëndhueshme në as një tjetër. Stimulon prodhimin e testosteronit të kmeshkuj dhe estrogenit e femrat. Mjalti me arra përmirëson energjin, qërkullimin e gjakut dhe forcën gjatë aktivitetet e fizike. Arrat me mjaltin janë një kur fantastike që mund të zvëndsojnë përdorimin e mjekimeve farmaceutike. Kërë kombinim i jepë organizmit, vitaminat, mineralit, proteinon, indyrna dhe karboidratet e nëvojshma. Mjali me arra lehtëson ndhimbjen e kokës. Ky kombinim shëron ndhimbjet e kokës ndaj në vend që të merrni ilaçe konsumoni 1 deri në 2 lugë gjelë me mjalt dhe arra në ditë. Kjo recet do t'ju vinë ndim në edhe nëse vuheni nga pagjumësia apo probleme si ulçera në stomak. Merrni 20 gram arra të grirra dhe i hidhni në ujë të valuar. Kurojini dhe do të përfitoni një lëng të ngjashëm me çumshil. Shtoni 2 lugë me mjalt dhe pini 2 deri në 3 lugë gjelë çdo gjysmore përpara çdo vakti.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 All right.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 Kjo është edhe kënë nga editos për sot? Seriozisht? Ollta oh. Shumë seriozisht mm, mm, mm, mm, mm, mm. Seriozisht, Ollta Wow Ti merësit duash Dhe fitues është Nilda 23 mbaro nëmri fiton një dhurat nga elektronik line Po kjo të Liza të një gjithë shkruj <laughs> Mërtet pra të një gjithë <laughs> <laughs> Taraj, raj, raj, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, A uh, Battery Man Movie Picom është një adresë që do t'ju sugjeroj ta shikoni nëse keni pak kohë. Si ishte? Gjithë fundjavës Battery Man Movie Picom mm -hmm. do ta lënij të bashkë. Battery Man, bateria, ba, njeriu bateria, është një histori i erë, është një zotëri që quhet Biba Struja, mm -hmm. i cili është nga Serbia. Është ky zotëri këtu. Dhe po ta shikosh në foto ka ndodhur. Ka një kremviçe. Shikon atë kremviçen që ka më parë, që, oh, pa. që dhe po digjet. Edhe shikon se ç'është historia e këtij. Do të ju tregoj dy histori të vogla në kohën që na ka mbetur me talente të padëshirueshme që njerzit mund të kenë. Okej. Okay. Para asaj vitesh, ky Biba Struja nga Serbia ishte mm. bashkë me dy shokë të vet dhe nuk e di eksaktësisht rrethanën në cilën ndodheshin, por qelloi që, që ky prek një tel korrenti dhe nuk ndjen asgjë. Korente? Jo, nuk ndjen asgjë. Dheqoj që Kur e kaf, një shoku i vet, atë e dreth. Normal. Right, edhe sir. e hed thutje. Dhe pastaj këto doman se tallështi, jo tallështi, jo tallëmun, e prek wow. edhe kjo, kjo me ndonë dhe me këta, e një herë, këtë prapse zinte. Pastaj vjen në 1/3 atje. Po. Edhe ky, ky mendon se ata do të tallëshin me këtë. Kur e preknin, bënin kocë kur i drithën. <laughs> ky e prekte prap, dhe prapse drithën. Ky çelë njeriu elektrik pra. Po ky prandaj quajnë battery man. Mhm. <laughs> Sepse çfarë uh, <të> <laughs> ndonte? Është ky ka një është zbuluar që ky ka një vetë, mutacion Ai... shumë të rrallë gjenetik i cili bën o, që ky të mos djersë si o... X-menat. Oo, oh. ky nuk djersë si. Nuk djersin ah. Biba Struja nga Serbia nuk djersin fare. Si kam. Ëm um, dhe çfarë i ndodh është që për shkak se nuk djersin sasia e ujit në, po themi, në lëkurën e ti në organizmin mm. e ti është mm. shumë e pakët dhe bën që përcjellja mm. e electricitetit jetë shumë e ulët. Nuk është se nuk e përcjell fare, por e përcjell shumë pak. Po. Ky vuan në verë. Porse nga maji deri në tetor un jam një qen i lodhur, sepse un nuk dërsis dom. Është si do, rëndësishme të dërsish. Ne duhet të jemes me një bluzë të lagur ose duhet të rri patjetër afër kondicionerit gjatë gjithkohës, sepse skam fuqi, nuk mund të dal, sepse nuk ftohem dot, sepse diersa është ajo që ran ndihmon për të mm. ftohur organizmin. Kështu që Bimba Struja e ka kthyer këtë ka dhe një vlla, i cili ka të njëjtin mutacion gjenetik, por ai nuk e është marrë me këtë punë, kurse ky ka dashur ta ktheni një talent. Që ti bëj para Nuk është se i ka e curdaj Shumë me gjitha të bëndë sa shfaqe Si do mos në për uh, disko Qarë bën kjy Altin është që I bën kontakt me elektrikun Ndërkoj që mba një pirun në dorë Dhe në pirun është ngullu një salqiche Elektriziteti kalon për, për mes trupit të këti Tek pironi oh, Salqicheja pichet <laughs> Por pichet. kjy ndërkoj që është duke mbajtu në dorë Nuk e ndjen rrymen elektrike që wow. pjek salqiche Serësisht oh. <laughs> Dhe kash, nuk është se ka bërë namin E kanë shfaqën në televizion disa her Edhe kjo është e qita Një talent tjetër Që doja të u frisja mm -hmm. Ishte një djari që parën sa vitesh Terrorizoj San Francisco E qua e dhe në mandje dhe Spider Mani mm -hmm. I San Francisco Dhe as kush nuk e dinte se kush ishte Sepse pa pritmas në qytet Filuan të ndodhin vjedhje Vjedhje dyqanesh Zagonisht Dikush zbriste Nga ndonjë një dritare në qati, janë në të që, që qëajnë Skylight. Në mm -hmm. kemë nësush? Tam. Ky e kështë par filmin Mission Impossible me Tom Cruise dhe që aty kështë të bajdur idea që mund të bënd të këtë gjë. Vetëm që në dy muaj, në San Francisco ndodhen 63 vjedhje. Wow. Dhe nuk di e se ku shqipënë. Pra, në dy muaj, po përja logarinë, nëse ka pasur njëri 30 ditë, dhe tjetëri 31 ditë, kështë ka bërë gjdov, gjdo, gjdo ditë, dit. Një vjedhje, dhe një dit ka bërë të pak të në këndy. Këpëton? Gjdo dit, dhe e bukura ishte që nuk e dinin se kush ishte Posti personin. Po si e zbuluan? Pak më vangur e kapër. Sefse u zbulua, dhe unë përja të regoj po. Um, një u kapë, ishte një zotri, një djali rrit, uhum. me origin, a ishte fmija adoptuar, në Amerikë, ishte me origin koreane, shumë i mirë, uh, Me shqoqëri, shkonde në kish, as kujt nuk ishkonde mendja se kuj mund të ishte person Kuj kishte pasur një problem me bijozin Dhe kishte filluar që të luante Dhe të regonde vetë se si një nat Pa patur kur një arrest njëhet në vetë As një herë, as një problem me policin Kuj kishte filluar këtë, po themi, janëri në ri Të mm -hmm. bijozit Dhe një dit punonde një palester mm -hmm. Para se të mbyll të arken, vodhi 200 dolar Nga Kasaforta I mori këto 200 dolarë dhe shkoj direkt në kazino për t'i luajtur me i den që do t'fiton dhe më shumë me to, mm -hmm. do t'paguan dhe qiran dhe do t'këtën dhe 200 dolarët. Vajti në kazino dhe me një heri umbi, për 5 minuta. Bas i humbi këto, dojni nga kazinoja me ankëthin të regonte, qërdo bëja të një, dhe shkoj e në burg, kam vjedur dyqanin këpunoj, palestin këpunoj. Dojë të thejë paratë, që që u kujtua, se në universitetin kë shkonte mm -hmm ku shisnin hot dogje e hamburgera e gjëra nga kto. Pra. Po, ishte di baran ku shkolla vjen në dispozicion ndër kur kishte ndonjë shitje biletash apo gjëra të tilla. Jo shumë e mbrojtur. Shkon atje. Në mes të natës tani është ora 2. Dhe gjën që ka një bajxo sipër ka ishte një ndërtesë e vogël, një kaçet. Mm -hmm. Varet brenda, madje ja thot u hodha në errësir pa e parë fare se ku do të hidhesh, a nuk ishte identik që as në asnjëherë brenda kësaj barange vetëm jashtë kisha bler nga banaku. Mm. Dhe gjeti kasa fortën, e gjeti të hapur dhe gjeti atje 5500 dollarë në kasa fortë. Mora bluzën, thonë se kisha marrësh çantë me vete. Kisha marrë një paltorash ka skish sepse s'kisha akoma specializimin e vjedhjes. Dhe i futa 5500 dollarët në bluz, hyba në një rripër dhe, dhe u zhduka. Shkova në palestër, laj 200 dollarët. Mm -hmm. Dhe pastaj shkova në shtëpi dhe fjeta me 5300 dollarë të ditë kjo ishte hera e parte pa ose ky e pamenduar mbajti si kundiva mirë po, dhe undieva shumë mirë e bëri xumin Rehat megjithatë i thash vetes se nuk do të kem fare nevojta ta bëj më këtë sepse do shkoj nesër në kasino do fitoj dhe dhe kjo e çoi në 63 vjet nat për nat dhe çdo nat dhe policia sikishte iden se kush ishte gjithë paratë që vitën në kasino tani policia thoshte se që po pak a shumë kjo ishte çan dotë gjithë paratë që merte, i merrte i lidhen kasino policia thoshte që Këtu duhet të jetë një ekspert, këtu duhet i ketë studiuar të gjitha këto vende me shumë kujdes. Edhe ky tregon më pas se jo vetëm që ekspert nuk ishte. Por uh, thoshte as në një studim kush e di se çfarë, vetëm shkoja, thosha, këtu sot dhe gjeja një mënyrë, thosha, këtu dhe e bëja. Ëh. Mm -hmm. E arrestuan në një moment caktuar këtu i Rofeu të gjitha. Dhe tregon se si në Burg. Bëri një vit Burg. Tani e ka kthyer jetën ndryshe edhe është doja mirë merret në shitje me qira është që... të ndryshon por në burg <laughs> kjo ishte ajo kudoja dilja thoshte uh -huh. isha në formën më të mirë të jetës time po juajm Peter Parker këtë person emri i tij në fakt i vërtet është mbajtur sekret edhe pse okay ka kaluar kaq kohë sepse ky ka një jetë tjetër tani isha në formën më të mirë ta, të jetës sime sepse bëja çindra pompa çdo ditë kisha kisha gjithkonë e dur vetëm për të marrë me shërbim dhe një ditë Këta tipat, uh, gardianë dhe burgut, nga që unë isha i famë shumë, të dhe që kisha dalin televizore, gjithë më thonin Spider-Man-i, Spider-Man-i, varë një litarë, dhe Spider-Man-i than, a i hypen dherën aty, uh -huh. sigurisht e thashun që i hypi, unë kam hyp pa fund në bërë qati gjëra pëmë, e ka pasur talent këtë, si shë a i kishte talent këtë punën e elektricitet, këtë uh -huh. kishte talent në gjithje në bërë pëmë gjithmonë, e provoha than dhe nuk i gjithë është ato në formën më të mirë tjetës e provoa 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe për zotin nuk ngjitesha dot më lart se sa më lejonte kjo. Dhe fillova të mendoj pastaj, çfarë ishte që më pengonte në formën më të mirë tjetës që të ngjitesha? Çfarë më mungonte? Dhe ajo që i mungonte, siç doli vetë rezultati ishte dëshpërimi. Isha shumë i dëshpëruar thoshte. Gjatë kohës që i bëja këtë vjedhje, e mbajmësi një periudhë të më rrruar tjetëstime sepse në çdo moment mendoja erdhën të më kapin tani erdhën të më kapin pasaj dhe dëshpërimi sepse nuk kisha nga t'ambaja për shkak të hallit që më shkakton dhe bijzozi. Uhm. Mm qiraja, ushqimi që nuk kisha nga ashtu, ajo më bën të qenë gjithësh atosha. Kur jam në formë të mirë, po sjam si i dëshpëruar se gjithçdo. <laughs> se bë dot. Shumë gjithsesi. Ëm Kaush për këto? Peter Parker nga San Francisco dhe Mosaroni dhe këtë dhe zotrin tjetër Se dhe kuj është i rëndësishën Abo jo Krenvica Krenvica Battery Man Battery Man Biba Struja Si që ka Nga Serbia Ne e mbyllim këtu për dit në sol dhe mishdashur Ju përshëndesin Fordi Urajmi dit fantastike Kruvim qësit Ka që kishtë Fundiam hanen. sa në të buër Ejë Më shumë mirë kërë fundit Money for Nothing A Dare Straits Genim Club FM Dhe Klam Plus Qaun nga ne Qaun nga ne Qa